Buongiorno. Good morning. Gut morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes dhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club e Farm në 104. Edhe në ekranin e klap të vës Mirëm Gjesi Hello Eyy. Hello Ho, E, aman, ku ështën Gjesi <laughs> Oh, varja Ska zhe, ska <Skashe>, zhe <laughs> Më mirë këshu Më mirë vetë-vetja <gård> mm -hmm. Shumë herët Se Sa entuziazem ishtiru Mirëm Gjesi heri Mirëm Gjesi, lënde Kush është zhvonë së të përpun? Hun Asu i hmm. gjithi <laughs> Jemi të gjithi këtu? Po. Po, oke, shumë mirë. Mosoj 4-5 paosa nuk është se me pa, A, e, e, e, e okay? mbushëm yeah, pa, si pa. <laughs> me pak kështu. Haide, secili le të thot po ngan 2-3 euro, oke? Ai jemi të gjithë këtu. Po, po. Po. Ja, po Nikollësi do të vjen. A bra. Edhe një një sekondë. Ai jemi të gjithë këtu. Po. Ja, shikojmë. Më ndryshë. Shumë mirë. Qëse jemi jemi të gjithë këtu me ish dashur, basi mungesë në klubin e mëqesit, në klubin e femrë 104. Da, sot është 10 qershor. E vërtet, dita është ade... ende. Po është ende. Mhm. Ditë e bukura edhe sot. U rregullua koha. Ba, sot po, sot po. Së shëndetjëva. Shumë dhap. Shum m'kapi veshi, m'kapi mm. veshi. Çe do bëhet nzet. Po nuk e di nëse është e vërtetë apo the. E vërtetë, ishte nzet. Ishte diçka që vdi. Ishin dy graj që bisedonin ndan një dyqani sot mëngjes tek furr buke. Mhm. Mm se si do të bëhet shumë vëmë. Atë do jenë akoma më nzet. Është shumë nzet, është shumë nzet. Po nuk e di nëse kishin Për motin, a fondoshta kanë në një party edhe mm. E kanë fjalin për Se si do bëzë shumë zet, në zetë Në darë ka tjetë Për <laughs> parti të tyre Nuk i djetë Që që është për të parë Me gjitha dhe sot në në kryurin e mqesit Kemi një mori me gjëra mishdashur Se e kemi një surqysh nga Dita e djeshme Me thënë drejten Qarëbëna nga të smonë shumë është oh, që tingut misterios Që Sa u për? Tiku te katër ditë mëso? Po. Tiku te katër ditë. Sot është katër ditë diçka e tillë. Eh, nuk e di. Duhet që të Duhet që të numëroj ditët tani, mbrava. Sa kusht është për punën? Mm -hmm. Po, ky tingull i misterios ka Siç po thoshim. Sa po më thua svolta? Tha, sa duratësh ka? Po, ka një or nga Prime Emotions po, dhe një nga... durat nga Electronic Line. E shikon? Super. Ti ishe këtu gjithë kohën solta, apo? Tu jes apo s'm punon të kufja? Po bra. As mikrofonin. Çfarë? Dhe as kamerat nuk punonin. Hiç. Mishdashur. <laughs> kishte një problem, nuk sfaqe ri dot. Tani që u rregullua, okay. Ço ishte veshur. Mirë mëngjes. Me këtë flakë, me këtë vustanin e prodhshëm altason. Po ky është, ky është tingulli për ata që na dëgjojnë shumë herë atëherat, se ne ti kemi bën. Ky është tingulli që mm -hmm. na kanë bajtur në suspense. Në i farë mënyre jëri, ka një Pjell. efekt lë relaxuas Si yoga A ku di mund të që farë? Ashtu duket Ashtu par... duket Nuk thonë këta, mi e shtënët asjatik duhet të regullo shfrimar duhet... Ashtu mm -hmm. O, sot qa që <laughs> të sim Ti mi jenë shtëtri e shëtëve Për mbys më di oh, oh, oh. Kështë tingulli misteri O, qa nuk kanë thënë për këta? Qa nuk kanë thënë? dhe ende nuk e kanë gjetur. Po më pëlqen shumë kur thonë që është një nënkalim. Ja. Jo, në e imagjinoj. S'ka. Një mentalim. Ja. Ose ja. kur thonë që është Nuk e mbyli sida, a nuk je në kamz kur mbylsit? Ja, nuk është sa. Nuk e. Nuk e. Jo, nuk është kamza. Qësi është është thëthërvë, nuk është një nënkalim, do të thënë se mendonin se mund të jenë ato zhurma të makinave kur kalon një makinë për shkak të. Jo nuk është ai që shpejt. Jo nuk është, është më ngadal. Po kanë menduar ndoshta ka qenë makinë shumë e ngadal. M'ufton. Çe i bëjmë shua var shua. Po. Po prapë s'do kishte ato tip. E nuk e di. E keni dijeon opak forsadën? Ja. O unë ham televizorin gjithandej dhe mua më del që që të gjithë këta po themi liderat e mdhën, strategë, çfarë ti quajmë? Ti quajmë strategët, okay. Të gjithë strategët janë në televizor çdo natë. Nëse do të na ndatojë ky bisatuar, po ku gjen kohën? Absolutisht të njëjtat gjëra. Sepse po ti vesh, nëse i dëgjon më shumë se një, po, po një, mm -hmm. po një natë, është është si puna e saj. Kur isha një herë në plazh vite vite më parë. Ai është vite më parë sa që më bën mend se njerëzit vinin një televizor bardhezi në një dritare të kthyer nga jashtë. Edhe shikoni noktapodin. Njerës të mdlideshin për janë shta Dritares dhe shikoni nuk ta poti Në një Kinema Në Dritares po. mm. Aish kom parisht Edhe cirku kishte ardhur atje në turës Edhe unë rarës në dashuri me cirku Kam parë atë shfaqe ndo shta nja 10 her mm -hmm. Ato 5 medici ishim atje Edhe nga shfaqa e Kadër të mbraba pa. Unë dhja absolutisht zdo fjal Që do thuej Zdo numër që do bëhej mm. Dhi arra dhe arradën e tyre është shumë mirë. Praktikisht mund më merrja më pjesë në ato. Isha pjesë e familjes të cirkut. Ëm, edhe megjithatë shkoja se mm -hmm. m'pëlqente. Ëh. Edhe këto po vore, është, domethënë, ashtu siç i dija numrat, nëse çfarë do thuajmë më pas, e di se cili klon do dilte. Po, kur shikoj me, me fushatën. Kur shikoj, po, kur shikoj këto intervistat e orës 9. Që dalin dhe flansin, është, dëmëdën është janë si numrat e cirkot është të njëta gjëra mm. Sepse nga natën natën të njëta të gjëra Vedëm që gazetari për banë ndryshon uh, Që është shumë interesante Po dhe i marë, mund të gjosh, uh, cudira, këto të gjoshë cudira Do të gjëjmë të gjithë cudira Nga të gjithë kohëns ja Do të presim uh, që gjëra të ndryshon m Më vjenë mirë për shumë me të shfarë zeli Vetë. Po gjërat nuk ndryshojnë vetëm. Po, është kjo, guximi për të guximi për të më habit guximin për për ta gëzuar sistemin. Pjesë secilit janë janë vet, domethënë gurët e themelit, si thuaç, të zotët e shtëpisë, por janë në spinë. E vet. Është shumë më keqe. Duhet rrëzuar, thonë, të gjithë, edhe mund ta rrëzoj unë. Domethënë kush mm -hmm. e kush ta rrëzoj pari? Mhm. Shtëpinë vet. Në çvete kanë ngritur. Edhe janë të zotët e prej cilës kanë përfituar. Si kupton, nuk e kupton fare kur thonë që duhet ta ta shëmë menjëherë mirë këtë. Këtë ngrehin të vjetër, këtë të fllihur këtë. Edhe a nuk është tani kohë t'thonë që Shqipëria më në fund të ketë një shans një pafytyrësi e jashtëzakonshme. Sigur të, jash <të, si të ta bëndë një njeriu thonë në rrugë, a një fshiñja, dikush i të ka marrë para borxhe, kemi arsyesh se nuk ti kthen. E do të t vi pasane të thotë A nuk është mirë të japësh para, a nuk është mirë që të gjithë të japim të tregohemi bujar me të tjerët. A nuk është mirë kur jep kafuzesh ja na një pau. E ke razush. Era do t'i afushen ja na një. Do të timën e fundrim. Po kur vjen këtu kur kur uh, kamuflohet në politikë në televizion me drita ngjyra, kujt u thënë çfarë? Kostume, kravata. Duhet të bësh. Kështu që e, e bën. Ëbëshëm. Sepse po t'djaja njërin është është është shkruajtur një libër i ri mbi skencën e të gënyerit. Ëh. Mm. Jo të gjithë ne vrapojmë. Jo të gjithë jemi notar të Zot. Ne jo të gjithë ja thekim për muzikë. Aman për të gënyer, mjeshtra që të tjer. Të është <laughs> një nga doaftësit që tregon që truri i njeriu do të formuar kur midis moshës 3 dhe 5 vjeç fëmia mëson të gënjej. Të paktën për sa u përket psikologëve. Po themi dhe atyre që janë mjekët mm. e trurit thonë, "Ok, ky fëmijë është në rregull. Ja Gënjen, i bën gjitha." Do thotë, është është formuar tani më. Është bërë njerëzi. Bër është bërë njerëzi. Bër po. Por shpjegonte ky pedagogu që është vetosur te librin që ashtu si që të gjithë kemi aftësinë për të gënyer, ëh. Mm -hmm. Të gjithë kemi gjithashtu aftësinë e jashtëqëndshme për të gënyer. Ëh. Mm. Ja është diskutuar është të mamë si shto është joga në pregu. Edhe gënjejmë. Edhe gënjejmë. Por edhe në gënjejmë. Fjallë më nëshërria, tje. Kam ufruar asë i komedi. Por e kam pëtallje. Dhe me thënë, një riu, një riu është i prirur që edhe pse mund këti informacionet edhe ta di, ta di si që di, për shumë mund që, ta di, e gëpë tonë të bëjë një panoramë të Shqipëris, shkoj një hapë largë pse si një emigrant por shem që ka qenë nga një vit jashtë, a 2, a 10, a 15, 20, më mirë ankoma. Thot, çfarë mendon ti për situatën në Shqipëri? Çfarë do thoshte ai për politikanët shqiptar? Për kta që dalin televizor në televizor natë për natë. Çfarë do thoshte një njeri i larguar nga Shqipëria për kryeministrin, për Ilir Metën, për Lulbashën, për Sali Berishën, për Cilën? Çfarë do thoshte? Një njeri që nuk është nuk është nën presionin e, nuk është nën, e kupton? hyjshmin e. Se ne dimë se ka edhe presion në çdo vend përfshir të gjithë mua atëparin edh... po ata nuk janë fare të interesuar të dinë se çmëndoj. Ata jo, vetë. Jo, ata do të thoshin do a, bit, jo, a jeni çmëndur bav? A jeni a keni lloitur nga Fiçiri? A, a jeni në rregull os shqiptar apo apo ju ka shkar zarri në puset? Që që do dgjoni akoma akoma këta njerëz edhe edhe është ka aftësia para ti thua aty o rez zotri. Ai e ka bërë me shkenc. Është aftësia jon për të gënjur. Jemi njërës dhe duam të gënjemi Dhe duam të na gënjemi, na pëlqen, pa, gënjemi. Dhe na pëllqenë të na gënjemi Dhe i shikojmë a shumë të themi Ky maskara mund kishtë të qënë një buri mirë Lëta i imaginoj Lëta i imaginoj si një burt mirë Lëta i imaginoj si kur për një mund të aketë seriosisht Do shta i ka seriosisht Do shta i beson vërtet këto Ky maskara Dhe ti e di por Por ti prapë do që të gënjesh Kjo është të këndodur tani në Shqipë Në këto momente gjinën për fransë Gjoha dhe um, Që që dhe e në gjithë bashkë, në e në gjithë bashkë Se rishë se bashkë Si gjithë ma, oh. të lumë tërë Por, um, nese Nuk i vazhdo në, vazhdo në bisteta e parku të ato buzave se nuk e kam uh, digur ma me, me timonin vazhdo në me timonin Abo e kanë heq timonin Nuk e kam i den Po oh. të kenë dal të reja Oke okay. Këjë hey, mësë pak, krybun e mqesit Nisim edhe për dit në sotë dhe misdanshur Ky është programi i datës Tëtë që të shorë R.I.M. You Berlin hey, Në qëshëmë I know Don't forget to change well say you I hate now count of thousand many people that's just down there chasing through the city with the stars on right but i know Nani, kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1786, u provua për herë të parë në New York City makina e kulloreve. Në vitin 1845, Andrew Jackson, presidenti i Shtetit të Shteteve Bashkuara, ndroi jetën në Nashville në Tennessee në moshën 78 vjeçare. Në vitin 1869, Ives Megafi fitoj një patent për shpikjen e ti, dërtimi i shesës me korend. Në vitin 1927, Ces Gzadeja, kompozitori shqiptare, erdi në jetë në qytetin e Shkodros. Në vitin 1969, u shpajsh filmi i 7 i në vizpër eslit me titull «Wild in the Country».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 Sot është dita ndërkomtare oqeaneve, e vendosur nga komet e bashkuara që për i viti 2009. Êshtë një ras për të nderuar oqeane të botëror për të kremtuar produkte që ofronë për të atruar vleron e brendshmet oqeane. Oqeane ofron rrugët e tare botëror e të rëndësishme për trektin botërora. This is Club FM 100.4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 Lidisor stat ve 10 në klubin e mëmësit në club fem në 104 Kam thënë 100 herë ieri mirëmëngjesi Mir jacket hello për të disa hello. të herë Mirëmëngjesi <laughs> Ora është tani 721 minuta Pra është koha kur na bien lesht po Po <laughs> nëse jemi mance apo nëse jemi dinner nëse jemi koha... njerëz gjithashtu kornena bie lesh Vetëm <laughs> nëse jemi njerëz Tani m'fal, seni si nisi kjo bisedë, se nuk e mora vesh. Nga olta nisi. Olda do të bien flokët apo çfarë? Po. Pa. Kjo ka është që po bien shumë. Sepse <laughs> ndrohet, çfarë thotë Altin, çfarë thotë eksperti i qimeve në emisionin <laughs> Sipas sa asaj që, të paktën dhe nga përvoja dhe studimi i fundit që u bëra, po thuajse 90% dhe <laughs> e njerëzve kanë rënë leshi. Okay. Okay. Është folë leshi. Okej. Ktu përfshihet edhe leshi kaçorela apo skalip? Jo, është uh... <laughs> Tani, kurje ekspert i leshin në këtë mënyrë Quesh Qime zof Apo Qime log expert, më thuaj Apo Leshist Leshist Leshist që u edhe në gjurë Jepo, me nëtërgjit më rrëndë me një Me log me, Si filozof Lesholog Lesholog Bravo, all that pa. Ok, <laughs> se më mjështë qime log Qime log Më në kejshë këptohat Ok, pani kemi Kemi um, Kemi, okay, ç'i thua ti ankohesh për qenin? Në, po, po. Ti ankohesh për qenin që qeni yt është duke lëshuar shumë kimesh. Shtollunga. Po, është normal. Edhe ne po mundohemi të shpjegojmë Ols që është mm. koha që ata ndrojnë Gxofin për të marrë Gxofin e ri veror më të holh. Uh, Faleminderit. Ashtu dyrin, si ne mm -hmm. e hiqim xhupan. Nuk shikoj ti më me atë xhubin. Atë xhubin që jo. lidhesh kështu, po e ke atë është dash për ndimin. Që sjë edhe ky ka për ta lëndën. Po kë i lë këtu në përshin tënde. Po në përshin pakë. Mund ta mbash ato. Jan dhurat. I kam dhurat. Po më thëgjë s'u janë dhurat. Neysa. Shujam. Po djesh biforës. Po nuk e dia që kjo u ndodhet edhe njerëzve, kjo është çu dia për mua. Tani nuk e di. Se këshu po më thon, po më thon që kjo u ndodhet edhe njerëzve, domethënë edhe njerëzit. A thua se po mbarohet? A thua se po s'u flutëj? Po ja ata po thonë, mira, nuk të bien fare, se asjeni nuk i bien fare, që nuk është momentu tullat, shoh dhe pasoj tani. Edhe më tepër, edhe jetë edhe maces. Dakor, po ti nuk e vëre. Një qen prap duhet më gëzof gjithkohonse, edhe pse është duke ndrruar ata. Është se ndronu që e heq në banjë dhe vesh gëzopin tjetër. Ata zhbërthejnë. Gjithsesi eksperti, eksperti nuk na tha që, jo nuk është vetëm ndrim i gjakut, por duhet par Edhe më në detaj o kjo punë, mund të kete edhe në shkak një së mundit Ema, ema, ema Ja, absolutisht Oltaj, vetëm e gjithë që duhet kontrolo shë shë truri, po, <laughs> të kontrolojsh është truris Do shkojte doktorologu më mirë Doktorologu? Të marrë veshë më mirë hmm. të gjithë <laughs> Po mirë, ti shkojte këtë doktorologu Që është qëta është mjek i mjekve është atje ku shkënë mjekët Në po pëtonë se janë mjek vetë Mjeku i gjithve Po, bo është Mjekësis Ka dhe aji një këshu Spurk mm -hmm. Pa? Pa Aji e gati për anagram Aji anagram. e gati Rho, qërati, si malte, për sënjë një editës Ha, harova Gjitha këtë qëllë të ti Sikë një për farë Pa, pra shumë. Ja, falimin derit Kusht fletë edhe Dojt <laughs> flansë shë shëri Êshtë ashpreje Rodës <laughs> që shani i hedhin vaj Rodave që janë regus i hedhin vaj Aja që shani Gopet Qështë edhe ti Shprehja që un kam thënë për sot është nga ah. George Bernard Shaw dhe është kjo. Ata që nuk mund të ndryshojnë mendjen e tyre, nuk mund të ndryshojnë asgjë. Oh. Aha. Voilà. Of, oh, sa the... the... është kjo? Shumë faleminderit. The... George Bernard Shaw. Mm -hmm. Kur nuk ndryshon dot të mendjen tënde, nuk mund të ndryshosh asgjë. Mm. Që do të thosë që duhet të jesh njëri fleksibël edhe të pranonsh Se mund të kesh pasur gabim për shembull. Absolutisht, ti ke në një moment caktuar edhe të... gabime, oh. dhe është, t i t i gabime. Dhe e rëndësishme është që ti i kuptosh gabimet, jo të bësh sikur nuk ekzistojnë. Në vërtetë diel. Po shikon nga mua kurën. Po duhet ta kam përball. Okej, mirë, dakon. Nëse ishte shumë këso. Joçi do të ish. Dhe e rëndësishme është heri që gabimet ti kuptosh edhe të ndryshosh mito. Se njerëzit bëjnë gjithmonë gabime, po. <laughs> Ajo thonë. Okej, mirë, nuk e pas ska me mua. Kemë tani pa edhe një herë, përsëritet edhe një herë. Ata jo nuk mund të ndryshojnë mendjen e tyre, nuk mund të ndryshojnë asgjë. Okej. Okay. O ul datani që ndryshon mendje. Vesel në ditë, mundohen po. Edhe mund të bëj gjithçka, jepi oj. Po sigurisht. 20 gradë është në këtë moment, 30 do jetë maksimala për sot dhe do jetë super vap. Si nuk ka. Do vjen keq. Faleminderit, Olga. Faleminderit, Olga. Shi mund të ket rreth datës 18. Kemiko. Mirë. Për <laughs> një dhjetë ditë. Më jom, më jom mes mes. Famous Van Gülenjesi tani është I need you nga Armin Van Buren. 75, 726 po shkon. Mirëmëngjes. Hello, hello Mirë mëgjes Mirë mëgjes Mirë mëmorninga Mirë mëgjes Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi yeah. okay. mm -hmm. Tani është koha për uh, Anagramën për ditë nësot me këtu në klubin e mëgjesit mm -hmm. mm, Më duke se kam gati Anagrama Në klubin e mëgjesit Dhe fjala është Gollirundje Goli, rundje. rundje G, O, L, I Goli, rundje Rundje Rundje mm -mm. 069, 20, 7, 12, 22, <coughs> dërgonë mesajët uajëm 0-6-9-20-7-10-22 Nga fjalori gjusë Shqipe drejtet e kveshëtuajt Goli Rundje është një fjal e... e... Nga trua I kam lëvizur gërmat U kam druar vendin Nëse i bëni sërishësishin Do të formoni fjalën Edhe ma dërgonim brapsht në 0-6-9-20-7-10-22 0-6-19-20-7-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10 Dë dë dë. Goli rundje. Ëm mm ëm. -mm, mm -mm, mm -mm, mm -mm. Shumë gjat. Ëm ëm. Em përmend nuk kanë gjithat leta iri. Mhm. Mm Ma bën edhe sa vështira, un them thonë njerëz ve, yeah, më shumë leta i keni ato. Ë gjithë. Shumë leta i keni ato për të jetë, shumë leta i keni ato, e di. Mm -mm. Pastaj është pjesa ditë që kanë fituar kur. E dhe thua Shiko gjithmon në ka të pak nashvë Gjithmon Po janë shumë të lita Ti bëmë të koma të lita Po Ti forcojnë pak Shushë Kjo është për të vrar Mendjen ju Goli Rundje Goli Rundje Rundje Po kërkoj një kën nga Huanes Huanes uh, Shifrinja Janë këto muzika pop latine Që ta kënoj që shpirtin Ta kënoj që shpirtin Por... Uh, Ka kën një dryshme E di gjova një ditë, po nuk bëj me në të një sësi qua edhe Do më duhet që ta... Do më duhet që ta gjej Shqivin jo kjo është? Jo, kjo është Shakira Kjo është bicikleta? Ajo e bicikleta, për gjithë ditëm Bicikleta, motori Shakira ka edhe Ferrari ndo është Po i marrë me rralë, po kërkër për Juanisin Ajo ka dhe burrin, ma dje Qe ka? Apo, është pikeja Po, e përtejt Po leta thonë gosët atëtë Ka dhe burrin, ma dje Ka dhe burrin, po pra? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Nikoleta. <laughs> Okej, okay, kurta gjeuun Uhanesin, do t'aja, shiko doit mbas se kënga. Se kam për ta gjetur, betohem. Por më par, Quabs me walk. Got to slow up, got to shake this house. Got to take a minute just to ease my mind. Cuz if I don't walk, then I get caught on and I'll be falling all the way down. 100 100 100 100 hell like can be black all indoors pleasures got in my eye if i don't want it then i never think twice but your temptations make me stay under the night and my sister's only laugh to me laugh to me i don't know how it feels so lot right to me right to me i got to check myself before i on myself 'til I'm still strong go numb back tell them them mars gone and when the road stops i'm gonna keep on until i end up in the place that i've been long but the pressure pushing me back again tell me nothing but them there's it you see when try to get you out my head caught in the old side trap run away run away never come back Klab FM në 100.4 Sa bët i gjuat? Mirë mëgjes Mirë mëgjes i ty mm. jeri Mirë mëgjes, blendit Tani më tregoba këthe uh, Mëgjera mm. dhe bukura E para e punës atë këngën e one Si të kam qëtur dhe është gati Me zipër e bret Hermosa inkrata E di E di që me qe... zipër po zi po <laughs> e bret Jeri nuk e ti jeri uh, po Me zipër po e bret Se uh, jemi a, jemi djohar, djohar, i gaj kemë dë sot jeri E shpesh këto këngë se shokë Po qëllën këngëmi? Qëllën mi? E, po një saj duke të këto latinit aty e të rria Nuk shushë nuk është këtë një industri Sa të shillërin që kërkove ti Sa kemi dëgjor 500 her Sa bëjguri ka pagun një, një industri e do tërë të, Muzikës latine, oke? Okay. Bravo jeri <laughs> njëri. Njëri. Njëri. Një ditë pushi mund të e bëjmë Ose një mëgjes më Më tepër Jeri në e bërë e verë në dimë Pak të këngë verë aska kupti Shillër Varesia sheolta. M's ka qej. Vjen keq. Sa që vëri etha. Sa ndryshe, ti je ndryshe. S'ka vëri nga labush, lutem. Po labush. Outside my window, bring him back. Ata. Labush. Po, ti na dëgjoni, po një DJ Bobo. Oh, boom. Everybody move your feet to the rhythm all these beat everybody sing this song na na na na au solsha muzika oh perdi e kemi dëgjuar seriozisht apo ne corona po po patjetër si mos si ta dëgjojmë corona ha kush më kush më me një corona nga Jugosllavia jo një birë një corona shpejtë shpejt ultë ultë kam pasta kam dot bora kam direkt di e kam bora tani ha tani corona na na na na na Na na ni na ni na na En shikon <laughs> Na na na na na Na ah, na ah, na ah. En shikon Opa, <laughs> Jiri! Ai, po nuk është preferenca ime, më vjen keq. Oh, nai. Po ska as të luajë festivali Bar tiri. Po po, e kam ditur. Sigurisht që kemi festival Bar, po. Shumë herë madje. E, s'është ka ka komo festival Bar, po, apo? Sigurisht që kemi ditur, besoj. E kam. Sa në Ramë po del nga moda, jau festivali Bari. Sa në Ramë po del nga moda, sa në Ramë bajte. Etani. Shpastë sa vjet po, po edhe po doli nga moda tash. Vetëm po ta ta harrojnë San Remë. Se vjeni mosh për shumë Kër edhe këta që e prezentojnë Që e kam prezentuar për 70 vjetë rjesht Janë lopë Për edhe e filojnë harrojnë Kënga e... Kënga e... Klavës Përse e filojnë zjenë Se kush dhe e marri rolin e prezentuasit Edhe njëri që argumenton Unë du da marrë Unë kam kujtes më të mirë se... Kujtes më të mirë se... Sjega e më të mirë Kërë azysh Unë i mbaj më nxërat Jo si, si... këj Që thonë, këj mo E mo këj E nejse Kështu që ti më së mërëzit Po më në kam hapur të klubi më gjesit Edhe kam gjetur uh, Djalin me bisht që ti ke vënë ati ja? mm. hmm. Të e nxërat që ti të pëllëshejnë Një jo, muzika latinë, djali me bishë Muzika është titë rëgjo, historia është titë rëgjo Asë për isha ka jerë më së më brëmë Jako, është një djali me bishë të... Tët vjetë që ka imrë në Dul Sing Se ka? Dul Sing Dul, okej okay. uh, Jetonë në Indi dhe është bërë shumë i famshumë për faktin se në shpinën e tje është formuar një, një bishë Por është formuar nga qimet Një zjatim po edhe prindrit nuk i janë hequr ato por e kanë lënë që qimet rriten në momentin që tani ky ka lësh në në kurriz si thua ta pjesa e kërbishtes është një zgjatur është shluetur i riu me bisht dërshet Me gjitha të besimtarët e sezone, pra në Indie, besojnë se është vepër e zotit kjo. është vepër e zotit, dhe sigurisht. Dhe në po e nderojnë ato pa, pa, dhe përshkojnë të kërkojnë bekimin e djallit, e djallit, djallit se përse u nëgjason me në zotin hun uman. Ky djallë, zonë e zotrinë, e ka bishtalecin në fund shpine. Në fakt nuk është ka... rasti parë në Indie. Po sigurisht, për, tani të rriturve u formohet ndojnë herë lesh në atë zonë po, zon, po themi domethënë do, do vazhdoi jo, të rritet. Po jo ashtu jo, nuk di nuk di jo në një... një. Po të kujdesesh po kanë përshtyhen që bëhet edhe kështu. Shikom, nuk ka lidhje, <laughs> nuk zihat <laughs> nuk se shkon leshi i kurrizit aq i gjat. Jo. Jo. Ati ka vajtur bishtaleci një 20 cm. Uhum. Ne kanë të në. Nuk themi kanë një që kanë shumë këtu, mund të kemi qi me trupi, po jo do shkoj 20 cm. Është vërtetë është. Ka dhënë një gëshet. Uhum. Me të që i varet Mi pra banic, si thua. Edhe jeta që mund Djaloshi, i pëlqejnë shumë pemët blendi, ka familje të tij. Ora ata po t'i hajshin, po t'i hajshin atë. Fakt nëna e tij. Edhe me lladh, po themi, edhe me bris, po edhe me nga këto që ishte një herë mirë, ai nuk e kisha as gjë. Djaloshi 8 vjeçar jeton me dajën edhe me teze, sepse ka humbur nënën e tij para pak vitesh dhe dajaja topakun bërin me dije për sinenin që nëna e tij ka dashur që t'i hajshte, por duke qenë se usmur edhe mori tjetër Rjedhë dhe më thunjeta, e saj dajo nuk jeton më uh, nuk, nuk e bërë jasë një herë këtë i gjodhë Dhe daja ka vendosur që asa i mos pakton, e, të të bëjnë paktën Dhe të vazhdoj të shihet si përëndinu i më Ka frikë dhe daja, se mësë përta po, E këput Shiva edhe daje Ose kështu i bërë, Shiva tha Nëna do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të le të pyesim leshologun ton çfarë <laughs> ndodh me këtë. Po pra, Ky emision është. Zoti lesholog. <laughs> kastile për ty. A okay. ndryshon, a ndryshon gjë, ha? Gjat rritjes së. Me sa bashun ai është një tuf flesh i normal. A, njështë është njështë është vërtet normal. Mund ta hejë çdo, jo vetëm dhaja po. Me atë, un kam parë njerëz që e bajnë fytyrën, ata nuk i bëjnë mjekër në bistales asnjëherë kur sian shumë. Po ato pse s'kam të vizitojmë. S'ka lidhje fare. To me mjekër si bist. Po se ne nuk besojmë në lesh. Valtin i tetart valtin. Ne nuk besojmë në leshë, Lori, këmi tjera besine Ne nuk besojmë kshu në... Okej, okay, digjo, të mos e zjasim Shkojmë të kë... Juanes dhe Hermosa Ingrata Kjo nuk është regjeton njeri, kështu që që të co okay. Ska lidhje fare Bjeri është bjeri. muzik e leht Përshëndesin njeri, këtoshtë ndovet Juanes! Këllim njeri të ndovet Klab FM 104, mirë më gjesi që të gjithve Ju ijeni no me klubin më gjesit Blem diktu Gjeri Më gjesit Altini Holta Lori Në kërës në me lajo a së ser amor Në së abes në të entrego mi corazon Në stuvo bueno ke kugarasë komigo Në kërës në me lajo a së ser amor Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito No me hubiera metido No me hubiera metido contigo Por ese caminito Y tú eres una hermosa y grata Tu juego no se trata desde hoy no me haces falta falta y tu eres una mentirosa te convertiste en otra cosa bella pero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 me hivërën me tido por eze caminito y tu eres una hermosa ingrata de tu juego no se trata desde hoy no me haces falta falta y tu eres una mentirosa te convertis të n' Suena te digo amor aquí le van a darle guarda aquí estoy mientras esta pista suena te digo amor aquí le van a darle guarda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 Goli Rundje. Mhm. Mm Hello. Hi. G o l i r u n d j e. Goli Rundje. 069 20 70 222. 22. Frigidieri. Precid... De... Bravo se si e ngatruar. 069 20 70 222 22, për ata on tilet ja dalin ta ngatrojnë e ta dërgojnë mbrapsht <të> në studio. I pari e para. Do të fitoi një dhuratë, një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Ol. Ja një sekondë tani se duan që të zhytem pak tek misteri i tingullit tim në klubin e mëjetësit. un shtingull i misterioz detyra juaj është të gjeni se çfarë po dëgjojmë. Ka gjasë se është. Çfarë po dëgjojmë? Nessie Andell ka dy dhuratë, mendje ka tre dhurata. E shtova edhe një. E shtova. <laughs> Atëra orën? <laughs> dhuratën nga Electronic Line. Dhuratën nga Electronic Line 2 dhe dy bileta për në sinema. Ne dy bileta për sinema Plex të Premten, 3. Vetëm më thuaj. Në 0, 6, dhe në 27, 222 22, Se qëfar po të gjojmë Kur të gjojmë këta Oke, okay, mjafton Falemi ndegri të altin Zoja në zotri një në krybin e mëgjesit Dijoni flasim her pasere dhe për lajmet, për gjërat Ehm um, Let me një pjude nga aktualitetit anë i Ok Sepse po lezojnë në për Fashet politike Të shtypit online E di është oksimoran Edhe shtype dhe online Shtypi online Gjerat e par shtypër ando njëherë po Të shkruaraj gjithë të si Atëherë um, Ilir Meta Presidenti i Zgjedhur kam akuzuar Edi Ramën, kryeministrin në detyrë, ëh, mm -hmm. se pikë këtu. Çfarë pi? 069 20 70 222. 069 20 70 222, <laughs> 069 20 70 222, le të themi që nuk është ujë nga Kroi i Beut. Besoj se jo. Jo. Ja. Shugatahm. A dhe edhe mos siç më thosha këto revistat uh, apo portalet politike e kanë bërshkruar si nuk ka më qetësi. Ah, ky është titulli. Shqë bukur është. Thejë si, si, ashtu. Si titulli është nuk ka më qetësi. Nuk ka më qetësi. Sigur është nuk ka paqe në ndolli. Po. The Cohen Brothers. Ashtu <laughs> thosin no country for old men. Ah, ka një. S's vënë për plesh. Nuk ka autor. më qetësi. Po, është në më hore, përëndaj Gjithë e gjithë me eta rama, mm. flitët Po, shumë, për titull e është Shumë bukëm Nga titull i thondi se blënda si film së gjatë Përka titull të një Titull të bukëm <laughs> Poster i Marshala Trajleri Super <laughs> Filmi Mua, mua, mua um, E, po, tani, dëmë dhënë, ne ka Po, i, për një që, për një që interesant dhe ka Akuzuar Jo, jo. Kjo, gjëra banale. Diçka më apo jo. Na gjanë dora. Alta, Alta na i ashtu. Alta është Gardiania, mi dashur. The Guardian. Jo ai kështu. Jo, The Guardian e kanë fjalën si si si gazeta italiane. Si gazeta e Mirshia. Hulumtuese. Doping. Doping pra. Bravo. Toni 333. Jo drok, dy bileta për nesër. Doping, doping është diçka që dopinin peshngritit për shemb. Po. Dhe meta vjen nga peshngritja. Mo kuptonu kështu që ka lidhje, s'e di ashtu? Në po, në nulin, si thot Lori. Çdo gjë është <laughs> e menduar. Po, prandaj po thosha pak më parë. Çë Po, po flasim nga një ran për hyrjen në bashkimin e europian. Ë, uh, flasim për reformën e drejtësisë, flasim për modernizimin e vendit, për arsim më të mirë, për Çfarë duam ne, çfarë ëndrash kemi ne, çfarë dëshirash kemi si shqiptar. Çfarë vendi do donim që Shqipëria të ishte për fëmijët tan, për ne vet, për prindrit tan. Delt dikush tani apo jo? Delt jo, po, delt dikush, po, më ne këtë, në këtë, në këtë, domodin duke ëndrruar kështu siç jemi me këto ngjyrat e bukura me të rinj që bajnë ato një shans për të gjithë këta LSI-së, ata të çfarë thonë ata për Shqipërinë që duam, këtë të PS-s? Ata të PD-sun në Republikën e Tjerë, e tjerë, e tjerë. A dhe në gjithë këtë pa pasaj dëgjon edhe Por ta themi, por domthonë këta, këta janë a nuk ishin këta bashkëkryetarët e koalicionit? Bashkëkryetar të koalicionit të madh që ka qeverisur katër vite të ardhshme. Tani ta zotria është zgjedhur edhe president edhe kushton kryeministrin që Pi Doping. Të kushojë i droguar i thotë është i duket vetja i duke fortë. Domthonë të të se nuk do të përdor një fjalë këtu, por të bie gjithai këta ruling atë intensitetin dhe të busheshin Edhe pasaj, të ngrinë e qita në pusë edhe të bie Në fundë këmbe ja. Për mi më të tho të thotë edhe rame përse të qapij kjoj tjetër Mirë, mirë, bo Ores, të qedënë Na dregënë qarë pinjë Thaj njerës që, që, që nuk pinjë Jo, jo Ku ka kampion, ku ka kampion ka, Një, ku ka kampion, ka dhe shumë Ku ka kampion, ka dhe do pinjë Përna i kemi bërë të ospitale Do funizime me barna. Ej, um. Do bëni një periudhë tjetër. Tprojm nëse kjo do të jëndë ta pëjë. Eni Vasilim Brum, kur kishte kre ministrin, i thanë se këto ngjyra sikur i keni zbrequr, nuk keni më ato blu të dhe mavit, sikur jeni bashkuar edhe këto ngjyrat me PD-n e kishte fjalën. Mhm kë një ngjyrë kombtare, kështu bardhë të kuqe në të zezën. Edhe PD janë fakatorë Republika e Rre dhe flamurin kombtar nuk ka nuk ka blu, nuk ka ashiçka si pasur gjithmonë. Edhe PS-ja e ka ulur tonin tek sa edhe po bëjnë këtë këtu. Një tironafili kuish në sfond të zi. Ëm. Um, dhe kryeminist i thot, sa i përket asaj ne Republika e Rre, pra posterit të madh të PD-s për, mm. për fushatën, i ka thënë më duket sikur është një reklam për de produkt. Mhm. Mm 069 2070222. I cili produkt pra? Ahora ul pan mulata. Gravefem latino hoy. Por el camino canta un bolero y es que pensaba cantarle primero. Preparé deste un cuarto viejo. Perdidos por allá por el centro su corazón y le dijo la vida es un juego es su sueño si la dejan balar tremendo lío para qué mira si la dejan balar tremendo lío para qué mira volata volata La bala bala penso de ella es como una nube que sube que sube muy hay poca gente que es libre que sueña y que ríe pero hay que encontrarla le compró la luna y el miedo perdidos por allá por el centro Con su risa grita en silencio la vida es un huevo pues es un huevo si la de gambala tremendo lío para qué mira si la de gambala tremendo lío para qué mira por acá te la te la andó seguía y sigue bailando el miedo fue matando los días se el perro su risa se tanto intentarlo que sin remedio se acabaría perdidos por acá por el centro mientras se iba dijo en un beso la vida es un sueño un sueño un sueño kamera Mirë mëgjesë, mirë se këni ardur Në klubin e mëgjesit Chris Ray e me Road to Hell Për thabur uh, orën e dytë Mjë Mirë mëgjesi, qëtë gjithëve Mirë mëgjesë Mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Kemi golli rundje mm -hmm. Si anagram për të ditën e sotme Goli rundje Uzojnën e dhe zotrin Goli rundje G-O-L-I-R-U-N-D-J-E N-D-J-E O kemi edhe një fituas në i moment dhe bërë dy Këtu në klubin e mëgjesit Që kemi altinin i cili prej disa ditër shtani nëmbanë varur Me... Jo, u gjetën oh, oh, U gjetën U gjetën Kështë fringon A, mos duhet ullim? Apo <laughs> pa e djënë kam, ja A, e të pa hapëm që kam, jam mirë Oke okay. E djënë I shte e si një oaz në shkreta tjër Atje bashko eshin muzikantë me njërë dhe të bardh Mëngjyrë dhe të bardhë për një sënim të përbashkët Muzikantë me nëngjyrë dhe të bardhë Pip Pasta edhe kështu me nëngjyrë dhe të bardhë Pra si muzikantët, diska tjetër me nëngjyrë dhe të bardhë A bëhë fëmë A bëhë, nësë flesë Dukë shumë të tripë kja A mund të adgjohë me dhe njëherë të dhuta? A mund të pësë nëngjyrë dhe të dhjelë A mund të pësë nëngjyrë dhe bardhë Jo, kaç. Për... E, do të më bëhet fjal për njerëz, zë si ti. Po, po. A ka mundsi? Mund të adat, kujdes. Wow! Ishte sinjoaz në shkretë të tir. Atje bashkoheshin mm. muzikantë me ngjyrë dhe të bardhë. Me ngjyrë dhe të bardhë për një synim të përbashkët. Mhm. Çfarë <laughs> janë këta të dytët? Bardhë janë muzikant. Por çfarë po janë të dytët? Çfarë janë? Vall. Mhm. Mhm. 0-6-79-20 7-10-22 7-10-22 mm. Ha? <gibberish> Interesante e shumë shumë mm. Po qa mund tjetë për e Lori? Qa fitojnë Olta? Po do të anisim me një kontrol të plot me kësor nga spitali amerikan Pelim derit Olta mm, mm, mm, mm, mm. Mm. Edhe njerë tjetër Olta? një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerika. Okej, okay, super. Shteti i New Yorkut, siç raporton revista Newsweek, mmm, ieri, po, është duke konsideruar që grave, po, të cilat janë duke vuajtur në heshtje, po, ata, mm. mund ta shfaqësh pak lërit lutem këtë? Po. Titullin nga Newsweek? Po. Grave thonë ato që janë duke vuajtur në heshtje uh to lejonin që të kthehen tek marijuana. O oh, si zgjidhje. Sa mirë. Oh, Sepse në se. New York është e lejuar për arsye mjekësore, por Ta. dhimbjet menstruale nuk janë njëra nga arsyet mjekësore për të cilat lejohet, por shteti i New Yorkut tani ka vendosur që edhe këto arsye të jenë pjesë e asaj. Nëse një grua thotë, "Shiko, kam Voj në heshtje. Voj në heshtje. Për këtë gjë, po, edhe ata i thonë po, dakord ta konnë dhe shkruaj reçeta që të mos vuash në heshtje. Interesantë. Që, që mm -hmm. shumi i New Yorkut mendon për ju. Në thek bën një recetë ta... wow. si dhe ta Është zgjidhje mendoj. Ta gatit po. Po këtu është në New York në Amerikë. E pra, normal. Ë ndryshon pak biseda nga mënyra se si flasim ne për për, për gjë. Dhe nga koncepti që kemi në ne. Ne kemi për komplet mbramsh, domethënë mm -hmm. po. Ky është një mjekë që është duke folur për gjënë natje në, në fjallë Lajme nga New Yorku jeri Do të konsiderojë? Pa titerë, që mm -hmm. janë? Cloud Nine të një mishdashur është <laughs> reja në... Do të përbërshë vuajti në heshti që të kupto <laughs> jo, Ja, jo, ja, unë nuk e di, për neve... Ajo që vetë vuajti e heshtur, unë nuk e di Dersa, s'kam si të përbërhoj Thejmë bas pak, këmë në mqesit, klab e fem, një shimt i kate Një I'll take you home All right. All right. All right.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 Turana, to listeners across Albania and the world. The Morning Show with Blindi and the team, each morning from 7 till 10, on Radio Club FM 100.4. Mirë mm -hmm. se këni ardhë në klubin e mqesit, në Vale dhe Club FM në një 10.4, vjen një story nga India, i rëi që doja të të regoja edhe ty, kanë marë pengë dy veta, një dial të rri njësë dhe një vjeçari, cili njësë dhe një taksi. Ashtë në fakt student në universitetin e Delit dhe um, këta kanë kërkuar Kje. para në mënyrë që ta këtejnë ato të këfamilja e vetë mm. Betëm që u është dashur e ta rajnë djali në rinë, sepse ajnë nuk ishte mi aftuash në para Këtu që në orën një të mëgjesit marrin telefon familjen e ti mm. dhe kërkojnë 25.000 rupi Që të asjelin sepse ndryshe do të avrasim, thonë ata, nuk ka zgjidhje të të tërë Do të avrasim vlajnë të uaj njiste një vjeqarë Atë nuk t'enin një gjë që vllai më i madh i këtij djalit që kishin marr Peng ishte uh, dhe është ende njëri ndër cicit uh, sportiv më të mirë në Indi. Uh. Uh. Që uh, janë gatuar me personin e tyre. Syrin e pushhës, hmm. jone prit një sekond. Ky është njëri është një ndër cicitat më të mirë në Indi. Uh -huh. Por pas vitit 2015 kur patën familjen e dytë, gruaja e tij vendosi gjithashtu ti futej qitjes bashkë me burrin se bëmë po kishim bërë dy fëmijë dhe than atë moment gruaja pra 2 vjet më parë tha shikoj ta në kalamajt i bëm tani a mund të merem dhe mu me qitje po i tha ky tamsoni unë edhe falaku bashkë me uh, gruan. gruan e tij mm -hmm. filluan qitjen dhe kthehemi edhe një herë tek nata e Rrëmbinit është gruaja e cila ka fituar dhënë medalje bronzi ndërkoh oh, në sicicë bravo që niset bashkë me burne sai, ave parat për të shpëtuar vllajën. Mm -hmm. Këta pen marsit ndrojn vendin e takimit në mes të natës, edhe për të hutuar policin. Mm -hmm. Dhe në një mënyrë apo në një tjetër, kjo gruaja u vjen atyre pas me makinë. Mali u tregonin edhe parat, që ata i shikojnë përmes pasqyrave që kemi parat, kemi parat, ju mm -hmm. lutem ndaloni të marrni me ni parat. Edhe ndërkohë me një makinë të dytë u zonë rrugën. Kta trëmën tani. Mhm. Kta Antonin te uzinin rrugën në mënyrë që t'u ajëpnin parat. Mhm. Por kta trëmën kur uzun rrugën, nxjerrin armët dhe fillojnë të shtinë. A. Që shëgoa, "Ok, mirë. Zorja do bëja kështu po, munduhet tash po e nxjell neun." Edhe thot, "Nukisha shton ndonjëherë në njerëz, por kam shton gjithmonë me shënjestra." Ës pak a shumë njëta gjë. Njëri mund prapanic, teatrit në shal, në këmb, sepse nuk donte që të vrisë. Që të vrisë. Mhm. Ishte shumë kollaj thoshta, ishte ishte shumë, shumë shumë afër. Pa. <laughs> ta, është ta. tani është bër hero i Indit. E ka shfutuar Kunatin. Bravo. U ka futur nga një plumb siç duhet, prapanizave këtyre dy. Po e meritonin. Po. <laughs> su ka dhënë as i lekë, edhe i ka çuar drejt burgut. Kështu që janë janë duke festuar për qitën heroin në Indin në këtë momente. Kaq është historia. Famous punk queen MJ is tani është koha për t'juar nga the weekend the dauf punk she would i feel it coming në klavë fem yeah. Tell me what you really like baby i can take my time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 Da, da, da, da. Mirë më njësi, mirë shtë ja gani ardhur në krybinë më njësi Mirë më njësi, gjitha 8.26 minuta në këto omente, unë jam plendit u bashkë me jerin me aktinin me Ollëtën dhe me Lorin Mirë më njësi Ollëta, qërë në thonë për, uh, kishëm një pjuj edhe nga aktualiteti? Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Ollëta, hëmi Sembalmen? No, jo Jo Do mërësh me kolën tim e ti, ti shqipë pra ty <laughs> Raki, më thonë Prantinte. Jo jo jo, ajo ishte doping edhe atë ja, ja, jo, për... për e dham ne. Ndeshje basketbolle. Jo, jo e kanë për atë thamë ishte diçka që përdore për përshngritësit. Nuk ka mesazhe. Nuk kemi mesazhe, okay. Jo, kam vetëm për ha, për, për censurën qencorën. dhe ha, për tingullin misterios. Po ha, ne na hem një gjerman, ne i thim kombardari. Çfarë do? Do për tingullin misterios. Po çfarë duash ti, për tingullin misterios? Kur ngarkohet kamioni me shavor. Jo, jo. Lëvizja e gjuhës së qarprit. Jo. Avli hequrit të robave. A mund të ishte? Po, mund ja. të ishte. Hapja e pendëve të pallojt. Ëh, mm -mm, është një çar për kobra. Oh, shëndet. Mm -hmm. shëndet, shëndet. Laminate. Ëh, kobra. Jo, është e kovaci. Jo, talgdeti. u të kovaci është ajo që bën uh, për të ftohur, kështu siç kanë. Ëh, mm -hmm. hekur me avull. Pra, <laughs> Jo, jo, jo. 0-6-9-20-70-222 Makineria me ajer për të larëguar gjetët Jo, mm. jo, jo, ja, jo ja, ja. Jo, kapim, kapim. Jo, jo, pra jo Kujtja Pra da e shtingullë misterios Për ka tre durata për këtë Deri ta ni Ka tre durata durat nga Electronic Line Një orë nga Mishtanë të këprimim Watches Dhe dy bileta për në Kineman Më të mirë në Shqipërisin e Pleksin Biletat janë për të premë të në brëma nesër bëra. Mhm. Çfarë është Mumia? Mumia. Mumia. Dhe Mami. Okej. Ti Lori shikon si Mumia. Mumia. Jo, jo Lori, po shikon si Mumia. Po sa vajti Mumia 7 apo? Po ç'mumia është 7, se Mumia s'i bë ka 20 vjeç. Kur's bë Mumia? 3 shikui. Po, 2 janë bër. Janë bë 2 Mumia pra. Po janë bër apo? U bë Mumia bër kanë gjan 98-ën. Po. Me këtë me Brandon Fraser. Na. Ço. Kasë fakturve është Tom Cruise, Russell Crowe, duke të interesantë e. E ka marrë serozishtë, prajit. A, interesantë, ha? Tom Cruise është martullë? Së t'ja, ja. është martullë Tom Cruise? Para 20 vjetë e ka qenë e rëfonditër. Të nuk me parë. Pajamë e zë, më martuave. Pa tëre, nëjse, oke. Koa, nuk a ljumë për Tom Cruise. Nuk a ljumë për Tom Cruise. Nuk a ljumë për Tom Cruise, që është t'jë rëgjë. Nuk a ljum Mekteprak, si. Yeah jo, ko, ja, ja, kokor. Me Katy Holmes e. është ndarka e, bie mendosa. 10, 17. Po. <laughs> për punë kishësi, she shkon. Ai s'ka qenë po, po. drasi nga Mumjet, me qiraqia. Po, po. Tom Cruise. Ti e di që s'ka. Në të Top Gun po, do dalin Top Gun 2. Po, po. Kam dëgjuar, po. 1, 2, 3, 4, 5. O, avans. Shiko, mos aqzo Top Gunin për për numra, sepse një Top Gun është bër. Po më po të bëjt i tjeti, pas taj do ndihqet mm. nga i treti. Ka. Aha, s'më një. Fmijë ta, ta tante i pesti, do, do arrin. Oke, okay, letë qikajme se qa është ka mumi e re. Miçta shumë do iqojmë, tek sinepleksi. Pra, uh, The Mummy, e para është mm. bërë në 99-ënë. Në sakë. Dhe tani kemi një The Mummy, të vitit 2017. Mm -hmm. Do një da qikon një të? Pa, pa, pa du. Okej Ti mamin do të shumë Do një sigur një trailerin e këti, a më të vjetrit? Mo të du një andërë? Jo, do një andërë Ja, go është, ja go është, okej Një avion Ushtarë brëndan avion Edhe një grua Me kompjuter Tom Cruise gjë nga në avion Ua, se njëri Edhe Me helikopterë, për më grejnë një Sargofagë Të mumjes Ti shëngë brenda në avion. Dë avioni po dridhet. E Tom Cruise tani është shumë intensiv. A babao, ka probleme me avionin. Shpatua. Zoj në avion, zoj në avion. Mayday, Mayday. Edjës ska shkon në Në për të në aksion, qita ndëja, he? Eh? <coughs> Mirë, okej. Okay. Dukët si filmin barë. Êshtë i frikë shumë duhet. Për një filmin. Shumë bugur fido ka? O, oh, është shumë i frikë shumë si filmin. <coughs> Unë jam shumë sigur që Tom Cruise dhe shpetoj. Tom Cruise shpeton. Ashe vërdet. Avionin nuk shpeton. Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Shë do të të të kamë përshme në në që Tom Cruise anë i është njëri nga ta që vdesin Në këtë skenë, Lori e Dhe e pasanë ah, gjallët ah, pra, A, unë gjallët A, pra, lërë Lërë, lërë, lërë Dhe i gu momenti që unë gjallë A i rraftis me avion dhe unë gjallë në morgë Of gods Oh, god And monsters <laughs> <laughs> That's scary is real. Tsu jam. Boni gādi më zgjundur për uh, Tom Cruise. A The Mummy-n e 2017-s po nuk ka lidhje pra me Mummy-n e ëh mm ëh. -mm. Është vërtet. Është improdimi rid, thot. Shumë mirë, shumë mirë. E kemi këto të prëmtuete. Shkojmë tani tek JoJo Save My Soul në Criterion Jeset. Në klasë 5. Ishin të të mumia. Në 104 proper well, save my soul but thought's spirit mummy you got what you wanted didn't you don't know where your heart is my bruised you know when you started that i'd lose the blood on the carpet It's not you I try to watch the scars and marks from under my skin but you rest in me like stone you can't say Mirëmëngjes, më duket se ne ardhur në kryeën e mëngjesit. Mirëmëngjes ti gjithas. Mm, mm, mm, mm, Hello. Mm. Good morning, Golta. Mirëmëngjes. Good morning, good morning, good morning. Mirëmëngjes, Lorca. Mirëmëngjes. Ju jo, e dini që në shtetet e bashkuara të Amerikës me dashur prej uh, disa kohësh zjen një kazani madh mediatik edhe një shqetësim që i ka kapluar shumë njerëz atje mm. se mos gjatë fushatës së shkuar elektorale e uh, një i infrastrukturës e Trumpit Tam. patën bashkëpunuar me Rusin. Ës provuar tani që Rusia ka ndërhyr oh, në zgjedhjet amerikane. Kjo është provuar. Ë uh, që ka pasur hakerë rus. Mm -hmm. Gjithashtu amerikanët besojnë që këta hakerë rus kanë qenë të lidhur me qeverinë, ndoshta jo të punësuar, po themi në një institucion qeveritar, por sigurishton ata të lidhur me çeveri. Si të kontraktuar të jashtëm apo çfarë do të themi. Ëh. Mm -hmm. Ai ojata po mundohen të kuptojnë tani është nëse ka patur bashkëpunim nga ana e fushatave të Trumpit mm -hmm. edhe Rusis, sepse kjo do të përbënte pasaj një akuzë të rëndë për fushatën e Trump. Pra nëse do dinin ata që dikush atje në fushat mbaande kontakte me rusët dhe koordinohemi me ata. Që thoshte që kur ne themi këtë Ju u nxirrni këtë lajm, apo kur ne themi këtë, ju do thoni këtë. Mm -hmm. Kur ne themi këtë, ju do thoni këtë. Që do thonjë se që po bashpunonin me një fuqi të huaj mm -hmm. për të ndikuar në zgjedhjet demokratike të vendit të tyre. Edhe kjo për amerikanon do të ishte absolutisht e papranueshme. Edhe mm -hmm. dhe e rënd. Edhe këtu po mundohen të dalin nëse kjo ka ndodhur, apo nëse kjo nuk ka ndodhur, sepse nëse kjo nuk ka ndodhur, atëherë gjërat janë ok. Që rusët po mundohen, pa ajsh Në problem tjetër është një problem me të cilin Amerika do të merret, po ka të bëjë me Rusin. Mm -hmm. Por nëse është një problem i brendshëm, nëse ka pasur bashpunim nga brenda nga këta njerëz, nga njerëzit e presidentit të sotëm, që tani janë në Sfinën e Bardhë, atëherë njerëzit dihen të alarmuar, thonë, mm -hmm. Rusia vuri njerëzit e saj në Sfinën bardh, e Bardhë dhe tani e kontrollon ata. Mm -hmm. Kjo do ishte e paraherëshmi për disa. Ëh. Mm -hmm. Edhe pse do duhet shumë që të ishte të ishte. Po shumë njerëz për shkak të mua kanë vërtitur, a besojnë që është ashtu. Po tishtë ashtu dhe ishte tepër Tepër, tepër Por Këta për e heton FBA Edhe Zoti James Comey Që ishte deri para pa kosh Drejtori i FBA I cili u pëshuar nga puna Nga Nos. presidenti Trump Në mes të uh, hetimit uh, Kur e kështë e bërë publike që për e heton të këtë qështje Që po mblithë e informacion në mikë të qështje Edhe që po dilte shumë shpejt në konkluzion në mikë të qështje Edhe a i pushojt nga puna James Comey, hi që Tam. drejtori mm -hmm. Edhe shumë njës komentuan të në Trump e hojqë i drejtori Nsepse, drejtori Po jeton të përishë po këtë, këtë qështje po. da, marish, këtë Që që logika në kështë qon Shumë me ndajet Tani, mm. drejtori është thirur Për të të shmuar në kongres Do dali sot në televizor Sodosha e, e interes sodosha dëshmia e tij. Ëh. Mm. Dhe pritet që e gjithë vëmendja mediatike te jetë aty. Është si një film i madh blockbuster. E ke parasysh mm. kur dalin këta filma themi. Presin që James Comey dani të thotë se çfarë ka ndodhur. Ai ka lëshuar dhe, disa informacione janë marrësh dhe ai ka botuar mbrëm një ditë para dëshmisë së tij, pa. Një letër ku ai rrfen se thua është ka bërë një një deklaratë pra. Ëh. Mm -hmm. Në të tregon që presidenti i kërkonte këtë me ngul. Kë ka është pyetje për ju? Çfarë? I mm -hmm. kërkonte me ngul. Çfarë i kërkonte me ngul? Çfarë kërkonte presidenti? I kërkonte me ngul këtë, kërkoi këtë nga ty <coughs> Cilën kjy, i thoshte. Cilin ky i tha unë këtë sta jab dot. Mundot i jap çfarë gjëra po? <coughs> këtë këtë ja. nuk jam, jam burr, i ka thënë. Po un dua këtë nga ty, i ka thënë ai. Edhe nuk janë marrë vesh. Dhe kjo pas ka qenë burr. Dhe kjo altin ka. Vajra teltin. Dhe kjo ka qenë arsyea pse James Comi nuk është më drejtori i FBI-s. Ai pra për, nuk e dha. Nuk e dha. Prandaj do huaj nga puna. Siç thot ai. Ehm, uh, kështu që pritet sot që Comi, ky zotria këtu, të dëshmojë. Ai e dhom. Edhe të të tregoj se çfar çfarë ka pasur me disti dhe presidentit. Shekfton largimin e tij. Po, Skëndija. Uroj që të dalë e vërteta gjithsesi. Shiko, si. ky ka pasur një gjë për shkakun që gjithë njerëzit në FBI që kanë folur për ta e respektonin në në mënyrë të arsyeshme. Është një drejtori i FBI-s nga këta profesionistë. Që e ka marrë të punë në Sofisnik atë um, mënyrë siç. Po, por si ky nuk është një person politik. Mm -hmm. James Comey nuk është një person i cili është vënë anthië për shkak se ishte i kësaj partie apo ai sa, kam në Amerikë njerëz që që emrohen no, për arsye politike, gjithë njerëzit politikë që janë, por ky është nga ata që quhen profesionist të të zanatit. Dhe kishte në FBI për të, siç ju thash, një respekt i jashtëzakonshëm. Mm -hmm. Gjithë njerëzve FBI-s bënën berrur për James Comey, për mënyrën se si ai drejtonte Buronin Federal të Investigimit, edhe pse si ata nuk duan të orientohen fare nga politika. Nëse është mirë apo keq për Trumpin, një ç' Pra ta ka dhe këtë duhet jetë kësho po, pra. dhe, dhe tani pritë që a i të dëshmoj Këtë e mbas fan Këtë e më gjesit nëse ju e dini Se që farë prezident i kërkoj James Comit Që kësja dha e më pas U shkarkua në e dërgoni në 06 Dhe në 2017 222 Kam një dhurat bërë atë që vjeni pari Do t'jenë dyshishën nga katina e pjeve gjesht Ka se otis këndër në behu në durës The club is in the best place to find the lovers of so the bar is where I go Mmm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 I bet she'd smell like you Every day discovering something brand new I'm in love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 Fall on my lips mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet Over my heart is boiling I'm in love with your body Last night you were in my room And my bed sheet smelled like you.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 It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Windy and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë se jeni ardhur në Clubin e Mângjesit në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club ekran TV-s. Hey. Po. Oo. Oh. Zënjë Zonjusha. Mhm. Mm Na tregopa tani se ku jemi. Me censurën e Altinit, ana kanë jetuar si një muzikant gjetun. të bardhë të zië dhe kështu të bardhë dhe të zi. Balerin. Nuk janë, nuk janë kur show. Jo, jo, jo. Ja, artist. Jo, ja. ja. artist kanë thën shumë. Jo, jo. Le të dëgjojmë edhe një herë, ju lutem, ju lutem le ta dëgjojmë. Ishte sinjoaz në shkretë të tir. Atje bashkoheshin muzikant me ngjyrë dhe të bardhë me ngjyrë dhe të bardhë për një synim të përbashkët. Produrent, valtar. Jo, jo, jo, jo. Kto kanë? Gjatë vetëm. Jo, jo. Ja, ja. Mos janë. Tifolt? Ja, ja. Jo, po Tifolt. Mos janë. Ne gjithashtu mos jave ndihma se Aisha. Valtin shifë çikë, është mushi. Jo, jo, jo, jo. Allëherë, ndërkohë kemi edhe këmë ish dashur këtë disaster. Mister Mister Fremarje me oksigen ose me mas Jo Të nxere me presion Jo Gërhim Shfryria e një komardari mm. Nuk e ka një qëjtë pra Ankora no Able i motorit të kondicionerit Jo Një pesh ka që Jo Nuk është, një peshka qenë. Sa është një peshka qenë? Dhe asë në balen. Mm -hmm. Jo. Neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo, neo. Mirë, um, mbedet për momentin. Kurë të temin do kemi pop kvits, sot në kryubin e mqesit. Nuk edhin nëse ti ke barë or... në <laughs> <laughs> do kënd dhe do që të në luash, apo i ke patur... Këm parë di kë posë mërë. Mërre da? Do dhe da jo. Po, bro. Kurë të kujtoj që ke parë di kë posë mërë m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 other yeah, invincible and she's just in the background and she says i wish they në Club e Fem dhe Club TV. Hospitality and Tourism Academy sjell fundjava big në Radion Club e Fem me David Geta. Titanium aka here where you say Dangerous Can like it's your job I say what is it feel so good so what's a bit bad bad the world is mine the world is mine we're in this together. this one's for you Fundjava Brick ka do të shtu lemë të djel me hitet më të mira të David Geta në Radion Klube FM mundosur nga Hospitality and Tourism Academy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 Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në Klab FM në njëshin pikatër. I'm in your waterfall, I'm in your waterfall, I'm in your waterfall. Oh, I'm in the jungle now, you've been seeking, I've been hiding now, cause your love has scared me so deep down, you may find me cause my heart beats loud. Fast in the places where you touched me last I can feel the burn my skin it aches But the returning of love it is sad I have lost control keeping me of Ram. Mm -hmm. um, Mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në Kryenin e mëngjesit në Club e Fem në 100.4 edhe në kronin e kapë të voz. Mirëmëngjes. Olta. Mhm. Kemi fitues për të dhënë? Po. Ti jamim? Pse jo. Okej, okay, atëherë do të jamim fituesi tani në Kryenin e mëngjesit me një dashur. Me radhë, i pari Quet Fredi Fredi, mirë më gjesë 9, 9, 7, baronumëri dhe ka thën Jug lindore Bravo, bravo Fiton bravo, një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë Jug lindore bravo, bravo. Si një qup nga korqa Pe korqa, pe korqa. Dhe ishe një jug lindore Bravo Fredit I kërkoj bes një këri I kërkoj bes një këri Më ka thënë Ergysi i pari 0, 0, 7, baronumëri Fiton 2 shishën nga kantina e pjeve Gjersh Kastriotis këndër Beo Turës në të vërtetë bra i kërkoi besnikëri James Comit. Dhe tani ai i ka sfallur këto në një deklaratë që ka botuar sot, do dalë edhe të dëshmojë para kongresit mm. se si shefi në shtëpisë barit i shpis bardi, ka kërkuar besnikëri. Kë i ka thënë që në kuptimin politik të fjalës besnikëriu nuk mund ta jap. Sepse në kuptimin politik fjala besnikri do thotë të, të fshersh gjeran sepse je besnik ja, ndaj dikujt. Besnikri do thotë mm. edhe të gënjesh. Besnikri ai ka thënë në kuptimin politik jo. Pastaj kan për të dalë nga sikleti, siç si mm. e ka shpjeguar ky, siç e ka treguar ky, bisedën me sytë sepse ai e ka ftuar. Zoti Trami ka ftuar në në shpinën e bardhë, e ka marrë në telefon Drege, ka thënë do të vish aham darkbash do doja të thuoja me gjithë familjen megjithatë me, me familjen do e bëjmë herën tjetër të radh vetëm vetëm ti nuk ishte i qartë thosh tani nëse do të isha vetëm unë në tavolinë apo do të kishte edhe njerëz të tjerë kjo nuk më bëj qart megjithatë në 6 e gjysmë ndatën mm -hmm. kishte vënë një datë atë. Po un jam në shtëpinë bard, e bardhë në dhomën e jelbert ka një tavolinë vogël ovale dhe jam vetëm unë thotë James Comi dhe presidenti uh -huh. ku pam drejtën në sy dhe ai më kërkoi desni kri e uni thashë që nuk un mund të jap atë lloj besnikërie. E më në fund për të dalë nga sekledi si X. Muhambeti. Mm -hmm. Kan rënë dakord që i ka thën ai un mund të jap mund të jap ndëshmëri. Dhe ai i ka thën më jep besnikëri besnikri. mm -hmm. të ndershme. Ëh. Kështu që thot tok fjalëshi, tok fjalëshi besnikëri mm -hmm. e ndershme ishte ajo që e shpëtoi bisedën. Thot ky nuk e ngava më tej. Ëh. Mm -hmm. Sepse edhe ajo mund kishte ne kishim kuptime të ndryshme të tok fjalëshit besnikëri të, të ndershme. Megjithatë, the thot ky, ishte ishte mjaftuarshëm që të paktën të bënim një dalje nga ajo. Mm -hmm. E më vonë, ky u pushua nga puna, siç direkt pas dash. Sëzon presidenti që hapur bisedën sipas tim me këto fjalë. A do ti ta mbash punën tënde? A do të mbetesh dreitor? Dhe ky tha tani dyshte një lloj kërcënimi. Ishte ky thoshte, kjo ishte e habitshme sepse ai disa rë mbërpara më kishte thënë që jam shumë i lumtur që të mbash punën, por presidenti po i thoshte që shikoj, me që ke qen kaq i sulmuar këto kohë. Ma dhoj emailet e shim, Hillary Clinton ndonëse unë do të kuptoja shumë mirë nëse ti thoshte ai do doje çita lirë të punë. Po unë disa herë i kisha thënë që e dashuroi punën time, mm -hmm. nda isha në cikletthose dhe ky por mendova që po e bënte këtë gjë në mënyrë që unë ti lutesha për punën, dhe kjo të vendosne një marrëdhënie hierarkike mes nesh, ku mm -hmm. unë ti ndjehesha boshli që po mbaja vendin e punës. Ëh, mm -hmm. uh, kjo mendoj unë thoshte ai ishte strategjia e eh, president kur marrhte bisedën me një gjë që si ishte fare në tavolin si Vendimi i punës. ë uh, Ti si sjosh ka shpjeguar James Comey. Uh, Okej, okay. interesant ë. Bom. Um, ë Undercom në një fshat të vogël meksikan buzdetit shkon një businessman amerikan. Pam. Dhe gjën atje një tip i cili ishte ulur, edhe kishte një barq të vogël, kse marrdhën gitar, mhm, një shishe me sangria. Kishin një dy misha tje, kishin pjegur edhe ca pesh, edhe kjoj businessmeni i thotë, që do të bëni këtu? Juan, kjoj thotë, po ja, do të kemi zëng ta pesh që senjor, do t'i shesim ta një, edhe kemi bledh me qunat të hamë ca pesh nga këta që kemi vën më njanë për vete, pim qik vel, këndojmë në një këngë, ashtu e Juanit, do t'ky, po, shumë pak pesh ke zënë. Po ti çk thoshtë ky se kaçm duhet. Un familje vogël jemi neve, i shesim këto, senjor, jemi mirë. Ajë, jo, oh, tani. Mm -hmm. Un kam mbaruar MBA. Po, jam nga shkolla e Whartonit. Të mësoj un se si, si ta bësh ito. ti. Ti duhet të kalosh më shumë kohë duke bërë skuar. Jo të peshkosh një orë, një orë gjysmë, edhe pastaj të kthesh me kaç pesh. Ti do të daj, peshkosh 6 orë, 7 orë, më ato mund të mlesh një vark më të madh. Qose blen një vark më të madh. Që do të cilë më shumë përfitime mund të blesh pastaj disa varka. E në moment që kesh një bark të vogël, mund të kesh një fl një flotë vërtet me varka. Edhe pastaj thotë ai nga sasia e peshkut që merr, mund ta heqësh fare atë ndërmjetsin. Shkon direkt tek ai personi që e merr dhe e proceson peshkun. Ja çon ti direkt, nuk ka nevojë për ndërmjetësus. Më dhën më vonë mund të hapësh ha ti një fabrikë. Oo. Uh. Po. Edhe ta bësh <laughs> vetë, ti bësh kanancët me peshk, ti bësh vetë. Mhm. Uh -huh. Ati pastaj mund të Lidesh me New Yorkun Vetë lëpizë është thotë në tërmarjen Nga kjo shati vogël këtu Buzdetit Shkosh në Mexico City mm -hmm. Ndo shta në Los Angeles Ndo shta në New York Edhe vazhdo në këshu tha 15 vjet 20 vjet Me këtë pun Pas taj thaj Bas gjithë saj pune Kur i e bëri pasur mm -hmm. Shko pas taj në nëjnë shatë vogël Meksikanë buzdetit <laughs> <men qik> ver, <laughs> Me në qikë ver Me ca shok Me ca mish Pish një pejsh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 the new sound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 a new sounds in my Dashur miq, jemi në një tjetër bisedë të ciklit Un ia mbroj siyt. ë uh, Dua ta uh, mirpres për herë dytë këtu në studion ton Maren, Hox, në Gentian Maran Hoxh këtu në Tiranë. ë uh, Kur ka qenë student ka studiuar në Siri, e një advent shumë mirë. ë uh, Edhe konfliktin që ka ndodhur atje e ndjek sigurisht me me shumë interes. ë uh, Dua të flasim pak për Sirin sot Genti, të mundohemi të kuptojmë uh, diçka që me të vërtetë është e vështirë për ta kuptuar bashkës kohë edhe nëse e shikon përmes televizorit edhe ato imazhe të gërmadhave të qyteteve që dikur ishin të mrekullueshme e popullit e fëmit e Siris që kanë prek gjithë botën, ë uh, të mundem të kuptojmë çfar çfarë ndodhi atje. ë Ti ja. uh, më ke përshkruarën e par kur ti ishe me iri Sirin në një vend mrekullueshëm me tradita të bukura, me njerëz besimeve të ndryshme që jetojnë në harmoni, me ta thënë në fakt Sirani i par që un kam takuar shumë vite më parë mbadan një kryq ishte Sirian i kryshtere edhe a im të regonë dhe për një vend uh, shumë harmonik qërë me ndonë që ndodhë si mund fillojmë të kuptojmë gjithë këte Atëhere uh, fillim i shvalimderit për ftesën ju e të dydhë unë do të përmend një shembull rreth asaj që quhet harmonia fetare. Shumë pretendojnë harmoninë fetare. Harmonia fetare do të thotë që gjithëse i cili i përbesimeve, të njoh besimin e tij, të jetë praktikuesi besimit të tij dhe të respektoj besimin e tjetrit. Mm -hmm. Pra, harmonia fetare nuk do të thotë ignorancë besimesh dhe një shkrirje të besimeve, por do të thotë që të njohësh besimin tënd, ta praktikosh atë dhe të respektosh të tjetrit. Dhe unë do të jap një shembull konkret. Një ndër doktorët e MIT universitetit që ishte dhe ligjërusi njëndër gjëmijëve të shumëta të damaskut, ishte ligjërus në një gjemi që mitis gjëmis dhe kishës nuk ishte vëtëm se një rrug lagje 4 metra. Mm -hmm. Pra këtu ishte kisha e vjetër dhe këtu ishte dhe gjëmija e vjetër shakulore të dyja. Të dyja padush, funksionale. Të dyja funksionale, pa dushim. Dhe këtu vinin muslimanë dhe këtu shkonin besimi tjetër që nuk e di nëse ishin ortodox apo katolik të më thëmë. Pra, fillimisht, harmoni e, e Siris do të të që gjithës e cili një të besimin e ti dhe praktikon të të dhe kjo nuk e pëngon të të respekton të tjetrin. Kjo duhet të mm -hmm. kuptohet. E, Siria është vendi i ishullit Eruad, themelimi i Republikës e parë në tokë, datuar, diçka e tjilë. Siria është vendi i krujqytetit më të vjetër të botës, Damaskut, Damaskut, që është qëjtë ndrysh edhe parajsa e tokës. Mm -hmm. Syria është vendi i Halebit apo Alepos, mm. i kryqytetit të kulturës e bodës arabe, që ka qenë njërëzakonishe ruajtur, të shmo thuaj se jërënuar, si i Palmerës, të gjithë të vendë unë i kam prekur, është një vendi historisë, dhe një vendi historisë nuk ka mundësi të ndërtohe, dhe më thonë, nga, nga një person në 20 vite. Mm -hmm. e, ajo është ka quëtë ndryshë, dhe më thonë, në periuda e sediane, nuk është gjë tjetër vëtëm se një shkatrimi këtyre kulturave. Mm. Pra kultura e se djane që... Për, Asad, për, Asadi, pra, për, për, kultura, Asad, për Asadit. Pra kultura e... Për familin Asadit. Për familin Asadit. Për babajnë e ti. Për gjyushin e ti. Të cilët kanë qenë në, në historinë e Siriz, dhe dhe, nuk kanë qenë gjë tjetër vëtëm se traftar të kulturës të tyre. Mm. Bjellës të përqarjesë në pjellës të përqarjes, mm. janë ato dhe të cilët jam përpjek, do më thënë, të shkatrojnë Sirin në 20 vite me rralë. Ti përmë thua muaj, që mira vjetë të kulturës e qytetrimit Sirian nuk mund krason me 20 vjetë të sundimit asad janë. Po ti ishtë atje për 9 vjetë, gjithë kohës që sudjove dhe jetove dhe omartove me një vajzë nga Siria, ishte kjo më njëra se si ndihështë njërzit rrëth familjes solentare rreth politikës. Ë gjithmonë njerëzit i, i ka pasurqëru frika e prononcimit, frika e shprehjes. Ë ndër shekuj më parë, ndër shekuj më parë, plot 7 shekuj më parë, një dietar Dëmosken, një kolos i diurisë islamike Ibn Qayyim el-Jauziyë, ë thot e, populli i Shamit. Pra Shami janë disa shtete sot: Siria, Libani, Palestina, Jordania, një pjesë e Irakut dhe një pjesë e Turqisë sot opin historic po, pra, përshkrimi i shamit mm. pra populli i shamit se zakonisht këto popull kanë të njëjtën kulturë të përafërt sot është një popull i butë është një popull i butë është një popull i kulturuar por është një popull i cili nëse ngrihet Pra, nëse ngrihet, ngrihet për diçka serioze, mm -hmm. thotë është zor ta qetësosh. Mm -hmm. Pra është zor ta qetësosh sepse ka qenë me maturë. Ajo që ndodhi në Sirriç është vërtetë nuk është diçka e cilën ndodhi si pasojë e maturisë. Ë ndodhi do ta quaje ndryshe si pasojë koincidencës, por nuk ishte koincidencë domethënë, ishte diçka e mirë studiuar, një shkatërim, një shkatërim për hir të interesave të shumë shteteve, të shumë njerëzve, të shumë e personave ishte një shkatrim për Sirin vet. Domethënë dëshirouan ta sakrifikojnë, ta shndroidhnë në një kurban të vërtet, në një kurban të vërtet. Pra vendin e kulturës, vendin ku drejden dy natës për të gjithë vizitorët e Siris, edhe ai i cilë që ka vizituar qoftë një herë, njerëz domethënë që shyuheshin për jetën e tyre të natës, thonë, zë, domethënë sepse ishte një jetë familjare. Janë shumë familjar Sirianut. Në ty të natës në mundën që diku shkallon të në rrug dhe një tjetër nga 4 i 3 apo 4 i 4 dhe shite dhe e përshëndeste Pra pas e e përshëndeste edhe pse mund të ishë ora një ose dy e natës a i thonë dhe bujrëm të pim një qaj apo një kafe përshëmë Të ronë ai <laughs> ai të von domethënë ai të von jashtë zakonisht mikpris mikpritës jashtë zakonisht i afrushëm edhe për të ardhurit nuk është diçka që nuk e ndiejë veten domethënë se ti e i huaj një shprehje siriane me të cilën që është forma po themun më e madhe e pranimit normalisht kishin nevojë të tregonin më pas atë normalisht ato sirianët përdorin një shprehje kur i thua, do më thonë, se unë jam i huaj, mm -hmm. thot i huaj është shejtani, pra e huaj në mesin tonë është nuk e keqja. Mm -hmm. Pra ti nuk konsidero ashtë i huaj, toka është e zonit, të gjithë kanë të drejtë të banojnë me mirësi, duke më zborë pa drejtësi, mm -hmm. ndërsa e huaj në mesin tonë është e keqja, do më thonë, e nuk pranojmë të keqjen, jo, jo njëriun. Nuk e di sa mund, ndoshtë të mund më mbaroj dhe jeta ime të për ajë sa kam parë në Sirri dhe jo për ajë sa kam djuar, mm. për ajë sa kam parë. Më kujtohet një rast, kurallë herë, do më dhe në Sirri, mund të djoje për në do një vjedhje, në do një vjedhje, pra më suhabit që në Sirri e, tregu i fruta përring me ba, po tre, tregjet normalet të cilat ishin me tezga, në darë ka të mbulohin me një pëlhur, me një copë, i vendosin një arkë me tregu që këtu nuk ka trektarë, të shkonde gjithë të cilin shpinët i, atu ishte malli. Aha, të. Këtë, nuk, i, nuk i hishin në jo, ja, jo, kërime, jo. dilimin në të. Pra preashtot, dy qanët të cilat mbyllëshin okay. me qepenë, po flasin për tezga. Qështë kise vjedhje? Jo, ja. dhe në rast e trallat, gjohë e dhe ndë një vjedhje. Mm -hmm. Dhe shikojë një shohë më habido, më thonë njerës të cilat vraponin kush me shabka, kush zbath, kush me k dhe përdorni një shprehje harami, domethënë njeriu që ka bën po një haram, një kontaluar, por nuk e kuptoja se ku qëndron e thelsa. Derisa më ndalon njëri prej tyre dhe më thot, po ti je bashkëpunëtor me hajdutin? Tësh cilin hajdut? Thën Majt Malit, domethënë ishte rreth 1 kilometër larg. Në Majt Malit thotë është vjedh dikush ka ka hyrë në shpinën dikujt dhe ka tentuar të vjedh. Dhe e kanë kapur në sheshin poshtë, 1 kilometër më poshtë. Mm -hmm thotë nese sirian do të thonë ne kemi e konsiderojmë diçka të mirë që e, hajduti do të thonë t'ia ja fusësh një shpullë para se të marrë policia mm -hmm. thotë që shembul, shembul tjertë, ta bëjmë shembull shembull për të tjerë të pafitonin pra që të mundnin policin kush të arridhë po, i pari do të thonë <laughs> një diçka që hajduti thonte shqyrë që erdhi policia mm -hmm. nuk e di do të thonë nëse ka ka popull të tjerë normalisht sepse mm. po flasim tani sikur zoti ka krijuar vetëm sirianët apo sirin dhe nuk ka krijuar të tjerë çdo popull është ka mirësitë e veta ashtu sikurse i priten dhe shqiptarët ashtu sikurse kishin lagje shqiptarët arnavutët ashtu mm. sikurse kishin lagje çerkeze domethën ashtu sikurse kishin lagje komsi të ndryshme me kurde të tjera me radh aty jetonin edhe sirianët domethën ishin njerëz më sonor janë njerëz më sonor kjo është një situatë shumë komplekse ë uh, tym fole për një familje ë uh, tre brezaish tani që diktatorësh në Sirin, Assadit, që nuk përfaqësojnë shpirtin e, e Siris, siç ma tregon. Po ne kemi shumë çuna ë uh, jo dashum, po disa që kanë bënë edhe kanë dashur shkojnë në Siri, apo kanë shkuar në Siri për të luftuar, për të bashkuar isisit në një vend që mes sa duket as nuk e kuptojnë, nuk ja njohin as historinë dhe duke mendu ndoshta se po bëjnë mirë, shkojnë edhe bëjnë keq për sirianët, po edhe për veten po e tyre. Do të flasësh pak për këtë. Ëh, sota profeti Ali alayhis salam, ehlu Mekkë edrab bi she'abih, banorët e Mekës, Mekës, qyteti më shenjt për muslimanët. I dinë më mirë hyrjet dhe daljet të qytetit. Ëh, Siria si vend me Trazirën ose ajo çfar ndodhi dhe çfar po ndodh në Siri. ë ku jo rallëherë domethën mund të thuhet me plot gojën që nuk kishte dëshirë 100% e popullit sirian, pra ja lën në dor një një diçka të tillë. Janë ata të cilët e njohin më mirë aktualitetin dhe realitetin aty vendi, realitetin e atyre diktatorëve, realitetin e asaj të keqe. Siria nuk është një vend pa dietar, pa pikë referencë por është një vend që ka qenë referencë për botën islame, për botën islame. ë ndaj për të kuptuar Sirin, mjafton të transmetojmë se çfarë thon këto vet. Dietarët sirianë. Dietarët sirianë. Mm. Pra ekspertët e Face, të cilët krahas Face njohin dhe dhëndin e tyre. Mm. Ne kemi diçka se në islam nuk mund të kemi një islam emocional. Mm shpre shpes shprehim dëshira dhe themi ndjen keqardhje për dikë apo ke dëshirë për diçka tjetër. Por duhet të dimë se Zoti i qësisë është më dashamirë me robët e tij, me njerëzit e tij, me krijesat e tij sesa ti, se ti vet. Mm -hmm, mm -hmm. Zoti është mbi njerëzit, mbi mm -hmm. krijesat. Këtë duhet ta kuptojmë. Këtë duhet ta kuptojmë mm -hmm. mirë. Kur vim tek aspekti njerëzor, tek gjykimet e veprimeve tona, Në kemi një parim feje që thot, Rahim Allahum ra në arë dhe qadrë e nefsif e vakat të ajin dhe hadi e mshiroft Allahu atë përson, i cili ja din cakun vetës ti dhe ndalet e këtë cagu që ka. Pra, linguisti është përgjuhën. A i cili punon në lopat, në kazëm e tjera më ratë që nuk janë ullje këto absolutisht, a i duhet japi hakun aty, dhe feja e zodit, ka njerëz të ekspert të saj. Dhe aq më tepër, kur dëshirojmë të gjykojmë për një vend për gjëra madhore, mm -hmm. për gjëra madhore, mm -hmm. do të kërkojmë ndihmën e dietarëve të fest atje. Dhe dietarët e fest janë në 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 dhe deri okay. më sot. Gjithmonë kanë kërkuar që ju lutemi, ata të cilët nuk janë sirian, të largohen prej vendit tonë nuk kanë kërkuar kur ndimën askujt në dhe nuk kanë kërkuar nuk kanë kërkuar domethënë të ketë të tilla përmasa lufta e Siris sepse nëse lufta e Siris ka të tilla përmasa një ndër faktorët është pikërisht prezenca e të huajve prezenca e të huajve e është mirë studiuar të tëra me radhë pra nuk po flasim për nuk jemi në analizën e diçkaje të tillë por është prezenca e huajve ndaj për këto do të thoya një veten Dreto i pyetjen vetes fillimisht ku shih? Ëh çfarë ke mundësi të bësh? Çfarë ke mundësi të bësh për vendin tënd, për familjen tënde, për shoqërinë ku jeton? Profeti jonë Ali e selam na mëson dhe thotë, nuk është besimtar i vërtet ai i cili flet në dark, pra bien të fletin në dark dhe komshiu i tij flet me barkun bosh. Mm -hmm. Profeti jonë Ali e selam radhuallahu a selam ëh na mëson që besimtari, pra po flasim gjithmonë për muslimanin, ia don të mirën tjetrit sikur se vetes pra je vallë tilli. Istami nuk fton në gjakderdhje. Edhe në çastet kur jeni detyruar për gjakderdhje, për të cilat mund flasi populli i Siris dhe jo populli i Shqipërisë, as populli i Ballkanit dhe as populli i botës, secili nuk e njeh realitetin e diçka e dot ynd, është diçka e cila nuk duhet të pasohet nga emocioni qeniez zecile të janë vrarë të gjithë pjesëtarët e familjes dhe nuk ka e, tentuar domethënë nëse ke mundsi të bësh mir, parimi i Theston. Nëse ke mundsi të bësh mir bëj. E kanë pyetur oj dërguri oj dërguar i zondit, po nëse nuk mirë, ka mundsi ta bëj këtë të mir, ka thënë nëse ke mundsi të bësh keq dhe ti nuk bën keq edhe kjo konsiderohet e mirë. Pra e pra, ke të gjithë mundësinë të bësh keq, të paktën mos bëj keq. Ske mm -hmm. mundsi të bësh mirë, por të paktën mos bëj keq. Bëj mirë vendit tond nëse nëse je i aft për të bërë diçka të mirë. Ndihmo bashkombasit të tu mm -hmm. nëse ti i ke mundësi, domethënë të ndihmosh bashkombasit të tu. Ësht mesazh shumë i qartë, unë po unë dua të bëj edhe një pyetje të fundit. Ë, uh, cila do ishte shpresa jote si një njerëz që e, e njeh dhe duket që e do Sirin? Uh, cilat ish e shprej sa lutja jote Cilat ish lutja jote për Siri uh, Jam përdu shpesh Duh më thonë rrëthëri më këmbi së Siris Dhe unë nuk jam njëri i cili Parashikuj të ardhen absolutisht Pra jam njëri i cili flasë më këmb në tok uh, Dhe pikrish Në trazirat Apo në bombardimet e Alepos Dhe kam thonë Qyteti i Alepos Në histori në ti është hera e shtatë radhazi Çshkatrohet totalisht, tërësisht, tërësisht domethënë. Ata të do cilët e ndërtuan gjashtë herë, nuk është problemi tek ndërtim, ai i cili din të bëj diçka, mm -hmm. ai do ta bëj edhe mm -hmm. pas shkatrimit. E, problemi është tek njeriu. Njeriu nuk duhet të shkatrohet. Njeriu bardh në vetvete të mirën dhe të keqen. Këtë ushijesh, atëndo do, do japësh dhe kontributin tënd. Mm -hmm. Për Sirin dhe për mbar botën, pa përjashtuar asnjë as cep të saj do të dëshiroj paqe, harmoni. Zoti i cili na ka sjell në këtë botë e din dhe e ka ditur shumë mirë se ne kemi mundësi të jetojmë gjithë këtu së bashku. Ka vend për të gjithë. Ka mirëqenie për të gjithë. Të mos bëhemi njerëz egoistë. Ndërsa për sirin në Vezhanti kam dëshirë të jetojmë atë shpresën e thonë ndryshë me kokën më braba, do më thonë me atë që unë kam parë, me atë që unë kam jetuar, dhe nuk e vëndushim do më thonë se Sirianët janë të aftë për të ndërtu vendin e tyre, janë të aftë për të jetu jetën të cilin e kanë pasjetuar dhe, edhe para kësa i trazirë, sepse nuk është Asadja i cili ndërtoj jetën e Sirianëve, është e i cili tentoj të shkatroj jetën e Sirianëve, të mbjeli përqarje nështë fjetare në mesin e sirianëve, diçka të cilën nuk e ja ka arrit ai dhe nuk do të ja arris askush me shpresën e Zotit. Ajo që lutja ime për për Sirin që mos e gjet perëndimi kësaj dite, perëndimi kësaj dite në gjendjen në të cilën është, pra, qoft një arm pushim totalisht për një popull i cili nuk don gjakderdhje, nuk don shkatërrim Nuk, është një populli humanizmit Ka ten dëshirë ten ten ten vojde, të ndinë më Ka shmi aftonë, mendojur uh, Edhe si vuajtje uh, Edhe për fëmjë dhe siris Pache edhe Për uh, jam i sigur që do të rikëthehen Në shpirtin e kanë që të rikëthehen uh, Gend janë mara, të falenderoj shumë Për kohën uh, Imam, hodsh këtu në uh, kryqitet uh, Dhe uh, Miki, që i kriton uh, Unë jam brojësit, falenderoj shumë Unë një falenderoj uve Do të krejemi së rishë e avës tjetër, me në tjetër pise, dhe raterënë, tjeni mirë. Ha ha ha Mirë më në gjesi që të gjitha, mirë se vini në klubin e më gjitha <laughs> Unë së luaj, asin që që këtej Jo jo, këtë kompjuterë është për ashtu e tjera është për këtë mund tani, për të letëzuar Për gjera personale, normal Qa s'kam këtu <laughs> <laughs> Fotot e blendit, mos i hap një lu dhe Mos prek, sa <laughs> fol të rekam Mos prek, mos prek, <laughs> <most> prek. <laughs> prek Not safe for work Mos prek, të gjitha të prek Kujdes Kundet risk, kundet mos prek, kundet risk mos prek. Kan gjetur ieri fosilem më të vjetër të një Homo sapiens, të një specie njerëzore siç e kemi ne. Është 300 mijë vjeçare, më e vjetra që ka ekzistuar ndonjëherë dhe është gjetur kam pëshpërimun në Marokun e sotëm, mm -hmm. në Jebel Irhoud. Jebel Irhoud. Po, si thua të shuet, uh, vendi atje dhe është plot 100 mijë vjet më vjetër se fosilia më vjetër ja. mm -hmm. që kishim deri ta një në në që kjo në në të shonë në një A mund të shonë e dhe njërë si oh, foto? O, po tjeder, po tjeder si foto Aja, po. uh, mm. një sekundë se, se një, një dole në reklamët E në që që mundë, që është një reklamë po. Pa, e se që kohë sh video, në no, po jo <laughs> Kjo është jak u e ke Oke okay. Njeri Bëj një foto, Loris, e eh. Mos. Mirë mos i <gibli> bëj foto Lori. S'ka gjë. Ky është uh <-huh>. vendi <effectivement>. i ieri ku është gjetur <gibli> në <shttë> Jebel Hirhoud në Marok. Ëhë. Bëhet fjal për Kafkën, është gjetur në ofulla, po bëhet fjal për Kafkën, e një personin që duhet të ketë <shutë> qenë rreth 8 vjeç. Oo. Kur ka vdekur? Dhe fosila më e vjetër që kishim deri tani pra ishte 195 mijë vjeçare, ndërsa kjo është rreth 300 mijë vjeçare. Prandaj kemi 100 mijë vjet më Më shumë historikë. Mm -hmm. Edhe njerëzit ishin njësoj si ne. Kjo duket. Njëndryshimi është minimal. Do me dhe njerëzit, ato që i qohen prej historikë, tjere et tjere. Pa. Ti marrë është i pastrosh, krehësh, qethësh, e veshësh. Do duken, duken njësoj. Do duken egzaksisht si njerëzit e sotë. E diskutarë. Da. Po jo, se egzison një perceptime. Edhe unë e kam në njerë përshumë që a i du tjetë këshu që ti gjet novullat më të mëdha ose ti ke këtë gungull sipër gojës si më i mundim pak më të zhvilluar pa një rëzë e pamëresh, nga që ne e përfiturom flokxhatë. Ta bash shumë më gjuh planet of the 8s prandaj e kam e kam vështirë që nda. E neyse, kusht. ë ju doni të luani, po? Po, pse jo. Okej. Mirë, loja e preferuar? Patjetër. Oh. Shara dio. Loja që më do, loja e preferuar me ndjenjat e mia. Me një fjalë të vetme. Ader. Ja e vë vajsa. Ju sapo ra dakord për fjalën tuaj. Jo, ja, s'ja, ja kujtova. E saktë sakt, sapo ram dakord. Nëse. Ha? Ja. Ja. Është sendir. Po. Po. Është send që e mbajmë në shtëpi. Kemë dhënë në shtëpi, mund të kemi në shtëpi. Është një send që mund ta ngrej edhe një fëmijë me dorë. Sa jo? Po diet për masë vogël. Po po diet për masë vogël dhe një fëmijë mund ta ngrej. Është. Ëm u lejot mi vetëm bain? tasen Po nuk tërhej. është sen detyrë i preferuar, po thënë unë. Nuk i tërheq. Po edhe po ta mbajnë, nuk është ai për gratë që gatuan. Jo, jo. Jo. Është Shikoj ka disa kuptime më shumë. Bëndrit, sankë, bëndrit. Social. Bëndrit? Jo, jo. Jo. Jo. <laughs> <laughs> Në kuptimës goje, është një muzgë nga kuptime e njëta fjalë. Kuptimi i parë është është send, ne mund ta kemi në shtëpi, si një furçë për shemb. Jo furçë. Okej. Kuptimi i dytë është është edhe një zyr diku në një institucion, aha, që e përmban këtë stil. Është për mban. Si k? Zyrë. Jo, jo. Juanceleri. Juisma. Juisma, juisma. Juisma ka, domethënë. Just my cuz. Fillon më bë. Neza, mos i gatrojm këtu. Jo, jo, jo, mos i gatrojm këtu. Tash mos. Nuk fillon më bë gjithsesi. Ëm, asgjë sikë nuk. Okej, se na ndihmoj Eri. Pra, pra mund të jetë në në një fjalë, përdoret për sendin që mund të kesh në shtëpi, për sende që janë jo vetëm në shtëpi. Është fillon më thoi. Shikoj nëpër dyqane, nëpër rrugë, kjo fshese korrenti, kjo fshë kjo zgjidhje që heq këtë. Fshese, zgjidhje, ushtrime, jo, nuk është Ajë ka të sensë situacionin po jo të gjitha. Është gjithë mbas dysh drejtorit. Edhe punonsi që punon në këtë sektor, po tani vetë natror pa ashtu. Kur është drejtor është gjuën. Nuk mund të dëshmon asgjë. Do ndihmoi Iri hiç ju asgjë. E jeni nesër pa merë. Jo, është shumë e bukur pra jeri dhe një. Edhe ne nuk e kishim kohë, e kupton. Jamë shumë vesh po s'ka gjë. Sigurisht që jo se Secili flet drejtimin e dysh. Jepinim. Po thoshe që është zyra e thidhjes që është ajo e fshesës me gorenë të të daltini, është pranë drejtorisë gjithmonë? Po drejtorja si që... Varet, që është drejt... ka drejtor dhe drejtoreshë, ka dhe zy shpimi, shpimi dhe kërkim, në për instituciones shtetërore, mësë shumë ti, edhe disa privatë Po okay, nuk e gjemë do këtë je, të këtë zërë Kjo është edhe sen, në, edhe sen në shpi edhe zërën qeverio të, të, të të. Po unë nuk sash gjë për qeverin të jetë Po për dhe, jo, qeveri, do më të po, po, qe... në të në të në institucionë Po, së dë është vetëm qeveria, institucion E për gjisova qëvëria, qëvëria, <laughs> se qëthonë Qëvëria, pa Jeri, më së në e më të shenë Shutë, ti më dajnë Legislativ, ekzekutiv A, do të gjeni, do të në të në të në t Kemi ndërmendim vendor, lokal, më fal, apo eksel. Do ta bëjmë me pronat, që ka të bëjë me verifikim pronash në zyrë? A ka mundësi të largojeni nga zyra, ju lutem? Tani se po e thash unë këtë bëhet shumë e thjeshtë. A më thuaj, do të të zyra e has kudo? Po përse kanë aty? Ishin bën veglata, është mundi vetë gjithëzi. Çfarë është ky zyç që kanë në çdo institucion? Ky zyç e has kudo, pra. Po se themi dot pra. E thithës, bën këtu Ronner kemi. Po mund të kenë edhe ta. Besoj se po. Kan, ë? Besoj. A shikoj se lejon vesë? A nisim të kalojmë me elektrikitetin? Jo. Kalojmë me me siguresë po në një çast. Jo, është më dëgjoj pa. Është, partë, kjo, është e njëjta fjalë që përdoren në të, për të, të, të dyja. Dhe mund të thash. <laughs> ti po fal. Po ieri kërkojmë atë sendin, ieri që shikojmë edhe në rrugë, edhe nëpër shtëpi kudo. Sendin e harkuat kudo. Edhe në supermarkete shikon. Po, portofol, portofol. Pa çfarë portofol? Personale njerëz, ka personale. Jo, është personale, kemi një në shtëpi, vetëm një në shtëpi. Po edhe mund të kemi un skam për momentin, kam pas. A si u skeni për momentin? Ribaza. Po se të merreni me. Është i send që është i send të sa kemi, e, shikoj, kanë zgjënë një send të tili, asnjëra, as edhera nuk e kanë banë në shtëpi. Dikur, dikur kanë shën më e zakonshme për ta pasur. M, m, m, m, mollëri. Nuk është mollëri, jo, jo, mos u ngatërro. Shikon ku shkon për pazar Ku shkon për të bërë pazar? Po. E shikon këtë. Po e shikon. Po. E shikon para se të dalësh nga shtëpia apo rrugës për të bërë pazar. E shikon edhe rrugës, edhe për të blerë. A do të domë? Ah, ah, pra na fillon. Oh, lër se morr avesh. Po gurmë e dytë. Ai lër se morr avesh ashi, ar. Ar, bravo. Soi 10 herë më shumë. Tani a ekzistojnë edhe zyra që shkruhet këqje? Në për institucionë, <laughs> në këtë dhja, nëmë dhja që e financa Në, nëmë no, dhja, të të ne ku është për shëmë, ka të të ne ku, Jo, nuk, s'ka Unë të shtë ah, shtë e rogë nëri nuk e di me sigurit, duhet këtë, por Por në këllab e fem të gjithë s'ka Jo, në këllab e fem, në okay. bank, fix Po pra, në bank po, në bank dhe supermarkete Dhe ku do, po kemi dhe në shpi Mos kam asnjë për shkak. Mund të kemi send në shtëpi. Mund të kemi send në shtëpi. Mendoj se send në shtëpi. Mendoj se send në valvë, por do të them që arka nuk janë eksaktësisht send në shtëpi, do të thonë. Po në balkon do të ndodhet ndonjëra arka. Mund nga koha, nga koha kur shisni kumblla, po kemi një gjë, është të fisit. A kushtoim baninë një tiramzokët arka në shtëpi. Për të futur puthët, për të futur veglat e punës, për të futur, u tan hiç po un e kam një. Oke, mirë, shumë mirë Shpo kujtoj Dhe marrë dhe onë një Të shpo tojë jeri Fus legët, fus legët, gjithë letë të legët Arka i legëve Arka i këputzve Arka i për... Da shi Se me ndoham kështu se që me ndoham të të të të Mirë, me i falim lejt është blendi i mërzitur kër në gjenë t'jagët Jooo, mi jo Dë baza, shokë, dë baza Dë baza, ju lumë t'juve Dë lumë t'juve, ju halakatët Fakt, të mamë të mamë, ne be <gibberish> e fillua me 37, lojë no, <laughs> Me 26 O, oh, super, 10 minutë është a radio <laughs> Maybe I'm foolish, maybe I'm blind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 Mirë me njësë të gjithve, mirë se keni ardhur në klubin e mëgjesit, në valet e Klab FM në një 100.4 Edhe në ekronin e Klab Të Vos Lukë nga ka mbritër një mesaj në lidhje me obligacionët që nga ka tërguar një të gjuhës Po do da gjema dhe mesajet dhe do, do meremi me obligacionët një dit Të fund e kryje, se Olten kemi që edhe është trajnuar ja shtetit për obligacionët Po po, po Shushë Dhe jo pak, një vit të Do kujtese shtipër këta Ta kam dënë dhe tyrë Më formoj një temë për obligacionet Dhe njështë dhe e njërë që mund të flasin për këta Drekonshën e afrojemi drejt Fundit e misionit dhe përtit nësot dhe mishdanshur Në kryurin e mqesit Kemi në endë e disa fitues për dënë Dhe një misteri cilin betet Po, dy misteri Dy misteri cilin beten, po është këttingull misterios Njëri për të tyrë Dhe tjetëri për staj Dhe tjetëri për staj Ka të bëj me censurën e Altinit. Jo, jo, kjo më kançon që është dikush që pin argjile, është tubacioni i ujit. Jo, jo, jo. Është një frymë marrje e një zhytësi. Ah! Mm, Ktu jeni afër, mm, por jo një zhytës. Një bombulmaz, Zot. Mm. Nuk e kanë gjetur. Okej. Okay. O afrodat tipo, jo zhytës. Kujdes. Mm, mm. Dergo censurash kjo. Dhe e si në vendet. Ishte si një oaz në shkretëtirë. Atje bashkoheshin muzikantë me ngjyrë dhe të bardhë me ngjyrë dhe të bardhë për një synim të përbashkët. Po vjesnin na tre ushtar. Ëh. Njëri është shqiptar, Teodris nga Britain, Teodris nga Amerikan. Ej, po vjesin operacionin, operacionin e për racionet, racionet të ngërrën tek e para sy. Si janë ushtri? Po krye shqiptari tha jam shumë i kënaqur, shumë i kënaqur. Jemi shumë shumë të kënaqur. Këtë vitin e fundit. 2000 kalori në ditë e kemi përcaktuar ne Çorë Republika e Shqipërisë. 2000 kalori në ditë, ha 2000 kalori në ditë, janë sa çdo burri. Mhm. Mm Pushtarë shumë të kënaqur. Te gripit ajo të ponë luftoim për mbretreshën zotrinë. 3000 kalori në ditë. E kemi në nacionin. 3000 kalori që kemi edhe të kënaqur po edhe energjik. Se burras janë burra thamë me 2000, mm, po me 3000. Anglisë. Jo amerikanë la we we la pura, we we la. Ne me tha, marim tha, 4.000, tha mm -hmm. Pa, po, gjaxaxemi gja 4.000 mm -hmm. Në me tha, dy shqiptarë, tha Shqiptarë e pa, e në, me avut koti, tha 4.000, tha Kërreti, tha, 4.000 Po, me tha, ky 4.000 Kërreti më në 4.000, tha Po ku ha, do të njeri uaj shumë lakër, mër <laughs> E ti se lakër janë 4.000 Një <laughs> po, këshu jë po ashoj E mirë i këme mm. Atëherë fituesja si e fundit është Nilda Ka thënë Arka Përshë radion tonë 2-3 Mbaro numri fitonë 2 bileta për në teatrin komtar Pushteti i grave është këtë ja Pushteti i grave Nilda në teatrë Mirë pa, shimë